Благодаря за, за интереса. Започваме с днешния дебат, всъщност една серия от дебати по идея на Червената къща и Десислава Гаврилова, които ще се опитат да изговорят позициите на лявото и дясното по различни публични политики. Следващият път дебата ще бъде за ЖП транспорта между държавното и частното. Ще бъде на 27 юни. Но преди да започнем да дебатираме конкретни публични а, политики, да се опитваме да постигаме а, идеологическо разчленяване на тези политики, а евентуално и някаква форма на публичен консенсус в края на дебатите, без това да е непременно а, необходимо, започваме с една по-обща тема, която ни се струва, че може да разграничи ясно, лявото и дясното. Именно проблема за социалните неравенства и как трябва а, отговорим на тези проблеми, така както ги виждаме. А, дебата ще има а, следния формат. А, първоначално двамата ни участници ще имат време от по 10 минути за да изговорят тезата си, след което ще имат по 5 минути за коментари и отговори на позицията на, на опонента си, след което, разбира се, думата ще имаме всички ние за въпроси, изказвания и, и позиции. Като единствено ще помоля всеки от нас да се придържа в едни малко по-стегнати рамки на изказване от типа на 1 до 3 минути. Благодаря ви предварително за, за това. И започваме дебата всъщност с а, лявата позиция, която ми е отдясно, за да е ясно, че лявото и дясното на днешно време не е лесно да бъдат разграничени и самото това е усилие. А, започваме с Ваня Григорова, която е завършила УНСС и е член на сдружение Солидарна България Участник е в различни а, протести и е част от нещо, което можем да определим като неформална левица в България. Така че, Ваня, имате думата. Благодаря. А, компютъра не иска да отвори презентацията. Да. Той е десен. Десен. А, аз през това време ще започна да говоря, докато а, Стефан успее да, да пусне презентацията. А, моята теза е за това, че, че върху неравенствата трябва да се влияе, тъй като през последните 30 години а, политиката на урязване на социални разходи, политиката на отдръпване на държавата от всички обществени услуги доведе до наистина <към> смущаващи неравенства, Данъците стават все по-ниски и плоски, а неравенствата все по-прогресивни. Видяхме какво се случи да, първата графика, ако може. Видяхме какво се случи в резултат на финансовите дерегулации в щатите. Една криза, която започна там поради факта, че правителството не намери сили да спрее финансовите спекуланти се разпрострява в целия свят, тъй като пазар е вече твърде отворен и няма как една зараза да, да тръгне на едно място и да остане там. Първата... Добре. А, тъй като основната теза, която съм чувала аз е, че неравенствата са необходимо зло, за да има економически растеж, Икономическия растеж обичайно се изразява в увеличено брут, брутен вътрешен продукт, БВП. Така го изчисляват до момента голяма част от економистите. Това, което виждате, надявам се виждате, са а, данните за БВП на, на щатите за последните около 60 години. Ясно се вижда как последния период, последните 30 години, Uh, увеличението, това е ръста на реалния БВП, увеличението е с 2,8%. За сравнение, ръста на БВП с предишните 30 години, когато държавата е била по-социална, е 3,7%. Това са официални данни от Федералната резервна банка на Сейнт луис т.е. Uh, то, графиката е на, на въпросната банка, а данните са на Американското министерство на търговията. Така поне пише на сайта. На фона на намалелия ръст, потокът от благата видимо се насочва не само към единия процент, но към една десета от него. Така. Това е а, растежа на, на доходите и как, как той се, а, какъв е растежа при отделните групи. Виждаме, че при долните 90% Последната 2007 година, която е отразена в графиката, има ръст от 5%. За сравнение, ръста при 0,1%, дори не при най-горния 1%, е 390%. Това определено е неравенство, което е несправедливо. Тъй като да кажеш, че някой е 390 пъти по-добър от някой друг, е просто нереално. Когато, а, когато се е постигнало примирие между работодателите и работниците, всъщност е сключен един обществен договор между тях. Той казва, т.е. работодателите казват, ние ще ви осигурим работни места и просперитет, вие ще ни, ще ни позволите да си получим бонусите. Сега обаче този договор е развален и е развален не от страна, на работниците, от страна на работодателите. Тъй като това, което се произвежда, това, което ам, продуктите, услугите, печалвата от работата на това общество, отива в ръцете на малцина. А, примера, който ще дам, е от, цитирам, Лия Кока. Той казва, Ли Рейманд, бивш изпълнителен директор и председател на мобил, получава над 400 милиона долара при пенсионирането си. Същевременно компанията не е направила вноски, пенсионни вноски за служителите си в размер на над 11 милиарда долара. Е това честно ли е? Справедливо ли е тези хора да работят десетки години наред и накрая да нямат пенсия? Не мисля, че е честно. Един от най-важните проблеми на неравенството е затруднения достъп, а понякога и пълната липса на, на достъп до здравни услуги. В Штатите 46 милиона от американците нямат здравни осигуровки. У нас картината е още по-драматична. Над 2 милиона по официални данни на НАП нямат здравно осигуряване. Дори да приемем, че 1 милион от тях, това са предположението на правителството, че един милион от тях са хора, които живеят в чужбина, все пак остават едни около 16%, 17%, които нямат осигуровки. Вярвам, че голяма част от вас са чули за множеството случаи, в които човек умира поради това, че няма кой да му помогне в критичен за него момент. Имаше а, един случай, който, се, който стана по-известен, Човек, който е работил дълги години в държавно предприятие в Брезник, остава без работа, тъй като предприятието се закрива. Тъй като той е на 53-56 години, ще излъжа за точната възраст, той няма как да се реализира на пазара на труда. Да не говорим, че в Брезник особено голям избор за реализация нямаш. Когато се а, разбира, че той има така, злокачество на образование, се опитва да се обърне към редица болници, но никъде не го взимат. Между другото, има едно постановление 7 на Министерски съвет, което регулира, което гарантира правото на болнична помощ за такива хора, които са здравно неосигурени. Само за болнична, не за доболнична помощ. Тоест, изчакваме хората да стигнат до болница и тогава даваме повече средства и хвърляме повече усилия, за да ги спасим вече от от а, фаталния изход, но не, не правим превенция и, и не им позволяваме да ходят на контролни прегледи и прочие. Та, така, този човек така и не стига до болница, тъй като му искат 800 лева, за да му направят прегледи и операции. Това е така, защото болниците изнемогват. Те не могат да покрият разходите направени за здраво неосигурение. Извиняйте, делът на публичното финансиране на здравеопазването у нас е 50%. За сравнение, в Европейския съюз публичното финансиране е 80%. Това означава, че останалите 50% при нас са допълнителни плащания към частни болници, частни прегледи. Известна, известна част може би дадени и под масата, тъй като макар да са ни гарантирани, някой гарантиран ни е минимален здравен пакет, често не можем да се възползваме и от него, пак поради урязването на, на разходите за здравоопазване. ако, ако а, лекарите на своя глава осигурят преглед, а, манипулация на човек, който има нужда, самите те се оплакват, че понякога се налагат те да плащат здравните осигуровки. Може да се намерят статии и изказвания на, на лекари в интернет на момента за това. Резултатите от отдръпването на държавата от основни сектори са най-видими за всички нас през, през, през зъбния така, статус на нашите съграждани. Около 60% от хората на 60 и над 60 години нямат нито един зъб на горната челюст, или на долната челюст, или изобщо в устата си. Това е защото държавата се отегли тотално от здравеопазването. Защото един човек, за да отиде да си извади зъб, трябва да плати 20 или 30 лева. Аз не знам колко от вас усещат и разбират колко е една минимална работна заплата, а колко е една пенсия. Пенсия, с която те трябва да си купуват всеки месец. Огромно количество лекарства. Аз наистина не разбирам защо се налага да, да обясняваме има ли неравенства или не и трябва ли те да се борят. Неравенствата са драматични. Те са социален динамит, който може да взриви обществото. Хората след Втората световна война, управляващите, по-конкретно, са били малко по-разумни. Те са започнали да изграждат една социална държава, която да ги предпази от революции. Която да спре гладните, бедните и болните да с сила да вземат това, което им се полага. Аз не разбирам защо е било нужно да, да се отдръпва държавата от целия сектор. Толкова ли са алчни тези, които могат да изкарат някакви частни дребни печалби, от живота на хората, запазете някакъв минимум, запазете а, преградата между себе си и останалите. Защото, както казват в една книга The Spirit Level на, на български е а, преведено като Ох, как беше? Само секунда. Забравих. Както иде. В тази книга се говори за това, че, богат, че не само бедните, и богатите страдат в едно неравно общество. Защото те започват да се пазят с високи стени, в затворени комплекси, с камери. Защото вече има от кой да се пазят. Аз не знам дали не прескочих, аз имам още много неща, които мога да кажа. А, добре. Е чудесно, само тук няма. Ако трябва да разширим малко погледа извън образованието, здравеопазването, основните услуги, друг а, показател за, за неравенство е това, че се увеличават празните домове и се увеличават бездомните хора. Има много домове, които стоят празни, защото са. Построени и няма кой да ги купи, защото няма а, общинска жилищна политика от 24 години. За България данните стоят са последния начин. През последното десетилетие празните домове са увеличили с 350 хиляди. Последното преброяване показва, че празните домове са 1 и 200 хиляди. Колко са бездомните, за съжаление статистика няма. Но всички вие, като излезнете по графа, може да преброите колко човека ще срещнете. И да ги умножите поне по 20 000. Защото графа не, е една много малка част от България. Страшно много хора са на улицата. Верно, в големите градове, там където нямат... Голяма част от тях са оставили домовете си в селата, за да могат да се прехранват тук, но в крайна сметка човек може ли да яде къща? Не, не може да яде къща, затова се преселва в големите градове. И сега на, на част от хората започва да им пречи това, а, че, че няма софийско гражд... жителство. Това срещу което роптаеха преди 1989 година. Благодарим. И аз благодаря. Надявам се, че при следващото си изказване ще мине малко и на въпроса как. Разказах ни за социалните неравенства като ужасяващи и вероятно, отговора за сега, поне който аз чух, е една социална държава, която предпазва от а, революции. Как можем да направим такава социална държава, как тя може да, да изглежда в един доста раздвижил се а, свят, е струва ми се важен, важен въпрос. А, но преди това Георги Ганев, а, економист, програмен директор в Център за либерални стратегии, преподавател в Софийския университет, а, председател ли се още на макроекономическата член, член само на асоциация и член на Гражданския съвет на реформаторския блок. В случая десен. <сък> <сък> да, в случая десен, въпреки че нали, този тип етикети не ги разбирам. А, а, в смисъл, не знам какво значи. А, все едно някой да ми каже, че съм джамандолейка. Нали. А, но а, по въпрос, аз подходих а, значително по-конкретно, отколкото доста обобщаващата картина, която а, Ваня представя, именно подходих към конкретно зададения въпрос. Конкретно зададеният въпрос е трябва ли да изравняваме неравенствата и как? И а, основното мое отношение към този въпрос не е не трябво, изобщо не стигам до този момент, а, основното ми отношение към този въпрос е не знам. Тоест, аз пледирам незнание, невежество. Липса на достатъчно знание, за да можем да дадем отговор на този въпрос. И когато се вземат обществени решения в основа на невежество, а, можем, вместо да изпишем а, вежди, да избудем очи. Въпреки, че по никакъв начин не поставим под съмнение изключително благородните мотиви, но когато не знаем, можем да направим много лоши неща. Какво не знаем? А, Значи, нека да се спрем само по въпроса за една от думите в заговорято, именно неравенствата. Абсолютно съм съгласен 100% с множественото число. В едно общество има много неравенства, страшно много, и тези неравенства много често изпадат в противоречие едно с друго. Ще дам само един пример и то само с една категория неравенство, което може би дори най-популярно се използва и най-много се говори за него. Специално в книгата Spirit Level, само за него става въпрос, е именно а именно доходното неравенство. Под подоходно неравенство се разбира а, покупателната способност на доходите на различни групи хора, различни статистически категории хора, между другото, не става въпрос за живи хора в тази концепция. Става въпрос за стати, статистически конструкти. На Най-долните 10%, най-горните 10%, или най-горният 1%, или най-горният 0,1%. А, а, значи, по, а, това означава покупателна способност на средствата, с които в рамките на една година разполагат а, различните групи хора в обществото. А, ако това вземем за подоходно неравенство и се опитаме да го изравним, то тогава със сигурност ще навредим на едно друго също, така аз бих го нарекал подоходно неравенство, но подоходно от гледна точка на макроекономиста. От гледна точка на макроекономист, доход е това, което човек допринася за благотсостоянието на обществото. Стойността, която той добавя и да, отваря възможност на другите хора да потребяват в обществото. Това е всъщност макроекономическата дефиниция за доход, добавената стойност. Толкова е дохода на един човек, колкото той дава възможност на други да живеят по-добре. Съответно... Нетния доход е разликата между това, което един човек предоставя на другите, като възможност да живеят по-добре, минус това, което той отнема за лично потребление. Потреблението отнемане от обществото за себе си. В момента в който трябва да изравняваме поддоходното неравенство, разбирано като покупателна способност, и вземаме от тези, които предоставят на обществото, срещу което разбира се получават заплащане, и даваме на тези, които не предоставят, ние автоматично по дефиниция увеличаваме Другото подоходно неравенство, именно макроекономическото нетно подоходно неравенство. Кое от двете? Така. А, в момента, а, да, да минем значи от неравенствата, можем да минем към, а, разбира се, става въпрос и за много други неравенства. За мен това неравенство, за което аз искам непрекъсто да говоря и никой не може да ме накара да спра, е неравенството пред закона. Едва ли някой има съмнение в тази зала, че в България съществува неравенство пред закона? Едва ли някой има съмнение, че оптималното количество неравенство пред закона е нула? Не трябва да има никакво неравенство пред закона за никого? И едва ли някой ще оспори нуждата българското общество, било чрез държавата, било не, да прави каквото е възможно да изравни това неравенство? Мисля, че по това можем да си стиснем ръцете и да продължим нататък просто. Но, но нека да... А, само ще спомена, че измерването на неравенствата е изключително проблематично. Няма а, към момента нито едно измерване на нали Най-любимото от всички, разбира се, е някакъв джини коефициент което изобщо да има смисъл. Първо го става въпрос за някакви абсолютно абстрактни статистически конструкти, които нямат нищо общо с живите хора, които живеят истинския живот. И второ, откъде на къде пак само дохода, т.е. покупателната способност, която разполага отделен човек или отделно домакинство, между другото, много достояно отбележа, че в тази графика са домакинства, неживи хора, защото когато човек сметне, че броя на хора в най-богатите домакинства се отвоил за тези години в броя хора в най-бедните средно е намалял на 40% от това, което е бил, нали, тези криви започнат да изглеждат малко по-различно. Но това на страна. А, няма такова измерване, което да, да издържи и най-елементарна критика. Най-елементарна критика от теория на измерванията, на индексните числа, на агрегацията, на квото искате. Няма такова. Всъщност, не знаем. Нямаме представа. Мерим нещо, все едно, както си говорихме навън, да използваш а, какво прави един чук, за да кажеш каква е температурата навън. Не знаем какво е неравенството. Джини коефициента нищо не ни дава, особено когато става въпрос за покупателна способност в рамките на една година. Нали? Сещате какво е неравенството на доходите между нас тук, в тази зала за последните 5 минути. Защо година? Единството, което има смисъл е човешкият живот като цяло. Това е единството, което има икономически смисъл. Така, но да не влизаме в тази тема. А, трябва ли, друга думичка от въпроса, а, става въпрос за някаква дължимост, за някаква деонтология, ако ще философстваме, нали? да, да не философстваме. Някаква дължимост, някаква желателност. Ма от гледна точка на какво дали трябва, от гледна точка на економичска ефективност, има такава гледна точка, съжалявам, аз съм економист, тя съществува, не казвам, че трябва да доминира, но е има. От гледна точка на справедливост ли, от гледна точка на какво е добро ли, разбирането е за добро, от гледна, ако искате от естетическа гледна точка ли, от коя гледна точка трябва. Защото едното може да противоречи на другото. С абсолютна сигурност, изравняване на доходи и полия на справедливост противоречи на економическа ефективност. Може да е цена, която струва обществото да плати. Това е съвсем друг разговор, но двете са в директно противоречие едно с друго. Поне от едно ниво нататък. Така че възможните отговори трябва ли? А, освен това, дори да приемем някаква гледна точка, да изберем една от всичките гледни точки, от която трябва да речем, Търсим справедливост. Ам, как ще стигнем до решението като общество, кое е справедливо и кое не? Колкото хора, толкова разбирания за справедливост. Кото който знае, кое е справедливото, разпределение, неравенство или равенство. Ако няма един, който знае, защото съвършената диктатура, тези работи ги решава, разбира се. Ако ще ходим на съвършена диктатура, няма проблем, това е механизъм. Той ще доведе до валидно работещо намиране на, на това, кое е справедливото. Но ако ще ползваме други обществени механизми, кои ще са те? има цял набор от възможни механизми, демократични избори, бидейки някои от тях. И то различни видове демократични уредби. Кое по-точно ще ни, ще ни доведе до възможно най-малко лошия отговор на въпроса Кое е справедливо? След което трябва да достигнем и до въпроса колко е. Колко трябва да изравняваме? Защото а, дали, в някои отношения, за разлика от а, неравенството пред закона, отговорът не е нулево неравенство. Нулевото неравенство в някои отношение, в някои измерение може да е безкрайно несправедливо. Отвратително несправедливо. Много по-грозо несправедливо от огромните неравенства. Така. Та да значи стана една матрица с триизмерна матрица. Имаме кои неравенства, от гледна точка на какви ценностни критерии и а, от гледна точка на какви обществени механизми за намиране на отговорите. Аз твърдя, че за нито една от котииките в тази триизмерна матрица, ние нищо не знаем. Надявам се, че помагам с това, че, се, че очертавам самата матрица, т.е. очертавам пространството на невежеството, с което разполагаме. Но ние не знаем. С едно единствено изключение, и него вече го споменах, и няма да да го споменавам, това е неравенството пред закона. Там знаем, че имаме неравенство, там знаем, че оптимума е нула, всички трябва да са равни пред закона, еднакво равни пред закона, и освен това можем да говорим и за механизми, по които да го постигнем от деформираното място, където е в момента. И накрая, завършвам, изравняваме още една думичка от нашия въпрос. Към нея две думи. Първата вече е споменах. Колко? Мисля, окей, ще каша валя къшът. Такова, Ма колко по-точно равно трябва да стане? Никви бабунки ли не трябва да останат? Защото обществения разход да постигнеш нали, с бабунки и да изелиминираш абсолютно всичко, всеки косъм, е много различен. Колко по-точно? Че разход обществото ще направи в формата на разход на конкретни ресурси, в формата на пропуснати възможности и така нататък, това е ясно. Отново казвам, това не означава, че не трябва да го направи този разход. Струва си най-вероятно може би. Но колко по-точно? Оптималното количество судолет не е нали, допръсване. Тоест, аз за някой судолет съм готов да се разделя с сериозни ресурси, а за други количества няма да съм готов да се разделя. За обществото въжи същото. Колко по-точно? Къде, къде е оптималното да спрем? Колко ще изравняваме? Няма отговор на този въпрос, особено след като не можем да мерим. А, и... Тръгнем ли по пързалката, надолу няма спиране, между другото. И втория въпрос е, кои сме ние? Кое е това първо лице, множествено число? За мен това е ключово важен въпрос, защото тук има две битиета. На нието, хората в обществото. Едното битие е на ние, гражданите. Тоест, как ние ще се разберем, помежду си като общество, с убеждаване, с хоризонтални, доброволни, равноправни, поставени човешки механизми да изравняваме неравенствата. Или другото ние, държавата с сопата. Сидва, тя казва, аз знам колко, ето, тук събирам, взимам от това, дам на това. край, няма проблем повече. Кое от двете ние? Ние гражданите или ние държавата? Много различни механизми, с много различни резултати. И тук моят отговор е, так не знам, очевидно и он склонност към един от двата отговора, но честната интелектуална позиция не знам, нямам представа, Кое от две тенията е по ценно Та, с изключение на неравенството пред закона, моя отговор на този въпрос е не знам. Благодаря ви. Ами аз благодаря много, само не знам, защо продължаваме да седим тук. Защото някакси при това поле на невежество няма никаква причина да продължаваме да говорим, освен да продължим да изговаряме невежеството си. И да, може би може би трябва да започнем да питаме невежеството всъщност. А последния въпрос ние гражданите като общество и ние гражданите като държавата с опът също ми се струва любопитена. Ако така или иначе не знаем, и в този смисъл е по-добре да не действаме, няма никакво значение, ако и ние да не действаме. Нали? Добре, че човешкият ни живот се свежда до взимане на решения тъкмо в ситуация на невежество, но така или иначе... С това... Подавам ти го веднага с удоволствие, а, но, но освен това подавам думата и на Ваня, за да започне дебат между вас. Все пак в рамките на някакви 10 минути увеличавам малко времето. Страхувам се, че по 5 няма да са ви достатъчни. А, първо, един отговор. Аз още в началото казах, че защитавам позицията трябва, тъй че отговор дадох. А, колкото до това, че равенството пред закона е единственото, което си заслужава борбата, добре е да знаем, че неравенството пред закона е резултат от всички останали неравенства. Има безброй много статистики, които показват, че тези, които са в затвора, в повечето случаи са представители на малцинства на бедната част от населението, на хора, които са по-малко образовани. Това са неравенствата, които водят до другите неравенства. А неравенство пред закона означава демокрация, нали така? Само, че демокрацията в условия на голямо неравенство... неравенство, което означава, е неравенство, е неравенство. Равенство... Аз, не, не знам, аз ли се обърках? Не, не. Добре. По-малките по неравенства предполагат повече демокрация. И това не го казвам аз, това го казва представител на Висшия съд в Штатите, само да ви, да ви го цитирам. Той казва, ние може да имаме демокрация или може да имаме богатство, концентрирано в ръцете на малцина, но не можем да имаме и двете. И а, когато говорим за равенство пред закона, а, защо тогава се възмутихме толкова миналото лято? Предложението за Пеевски беше напълно законно. Какви, какви бяха тия многохилядни шествия, това възмущение, кой реши, че е морално да сме на улицата? И е неморално това предложение. Колкото до това, че нямало ясни доказателства за неравенства, ами по-ясни доказателства от това че в а, сега, ако погледнете това, което пуснахме, в по-равните общества, като Финландия, Норвегия, Швеция, детската смъртност е значително по-ниска. Това е за което си заслужава да се борим. Когато стигнем нивата на Швеция, тогава може да си дадем малка почивка. И не, не искаме пълно неравенство, аз го казах още в самото начало, в началните си аргументи. А когато говорим за това, че някой е економист и той а, гледа резултатите през економическата ефективност, първия а, слайд, който показах, показваше, че в по-неравни общества а, економическия растеж е по-слаб. Същото се казва и от МВФ, между другото. Те казват, че големите неравенства водят до нестабилен растеж. Верно казано е малко витиевато, но мисля, че е прекалено, пределно ясно какво казват. А, ако а, нещата, които изговорих до момента, не показват високо неравенство и те не са ясни измерители на това, какво да кажем за БВП, който се използва масово от всички економисти? БВП, брутен вътрешен продукт, измерва продуктите и услугите, които са произведени на една територия за определено време. Но, трябва да знаем, че БВП е най-малкото съвършен. БВП, э, задръстванията допринасят за повишаване на БВП. Това хубаво ли е? Войните, Войните съм си ги записала. Това е едно от един от най-силните аргументи против... Uh, твърденията, че БВП е универсален измерител за, за растеж и благоденстви. Очевидно не е така. Uh, колкото до това, кои са обществото и кои са държавата. Когато няма демокрация, тогава има разлика между държава и общество. Но ако искаме ние да управляваме живота си, тогава трябва да се стараеме към малко по-високо равенство. Това е моята теза. А ако трябва да кажа как, понеже е мила спомена, че не съм казала как, аз намекнах за прогресивно данъчно облагане, за мерки срещу а, така, а, сивата економика, за връщането на държавата в обществените сектори. Това са едни от основните неща, които задължително и веднага трябва да се направят. Благодаря. А, значи първо по графиката от Spirit Level, която беше между неравенствата и примерно детската смъртност, те там имат много графики а, между неравенства и всякакви неща. Значи а, няколко неща. А, първо, а, Spirit Level, цялата книга, има много сериозен статистически проблем, защото е Опазан и такива като мен няколко години след нея взеха всичките тези. Данни, само че казах, дайте да погледнем не за годината, която са използвали авторите на Spirit Level, за друга година. В същите държави, същите индикатори и изчезват наклоните на кривите. С други думи, така установените всички зависимости са нестабилни във времето. С други думи, не съществуват. Те са случайни съвпадения на данни. Нито една не издържа, между това. Нито една от графиките на Spirit Level не издържа преформулиране с същите данни, с същите индикатори, само в различна година. Или ако се включат повече страни, примерно всички страни в света, за които има данни. Много, много сериозни съмнения съществуват, но да оставим този въпрос. В България детската смъртност пада като камък от 1989 година насам. От това за си правили извод, че неравенствата намаляват. Не от 1989 от 50 има първоначално един спад, после си на едно място. След което започва пак надолу. От 17 промила до сегашните 7. Да, но най-ниска в цялата история на България. Не, мисълта ми е следната. Ако така ще действаме, абсолютно съм съгласен с вас. Има други фактори, които не можем да игнорираме. Не можем да вземем само тези две неща и да кажем, аха, установихме причинност. Не можем, не знаем. Твърде много не знаем, за да кажем, а, неравенство значи висока детска смъртност. Абсолютно пода. Ако приемем тая графика на Spirit Level за вярна, за истината, за показваща причинността, тогава в България последните 20 години неравенствата намаляват. Защото детската смъртност с абсолютна сигурност намалява. От 17 на 7 промила. Не, на 7 какво беше? Да, мисля, че са промили. Така. Значи, аз не твърда, че неравенството в България намалява. Твърда, че не знам. Нямам представа. Не и вярвам на тази графика. Не ми дава достатъчно информация, за твърда, че са намалели неравенствата. Най-вероятно са се увеличили по доходните. Така. Доколкото до причинността между другите неравенства и неравенството пред закона, най-вероятно има такава причинност, най-вероятно има обратно. Аз мога да гарантирам да си сложа главата, който иска да спори с мен, че неравенството пред закона генарира подохудно неравенство. Има ли някой, който да иска да спори с мен? Неравенството пред закона, не вод... някой може да си влиза в корумпирани сделки, друг не може и това води до... не води до неравенство на доходите. Неравенството пред закона води до неравенство в доходите. Така де. ма защо си избираме само едната посока на причинността? Аз казвам, дай да атакуваме неравенството пред закона. а да, понеже това е единството за което говоря, дай се пак, нали, да кажа и как. Специално в България, ми с реформа в съдебната система, пред, прицелена, пред, значи, прицелена в коренна промяна в начина на подбор на кадрите в системата, коренна промяна в измерване на, на нейната работа, т.е. на обществения резултат от работата на тази система и обвързване на резултатите от нейната работа с ресурсите, които заделя обществото за нейната работа. Така. А бих ги утворил, да, нямам никакъв проблем с това. Само, че нали, също времено кофа на съдя би трябвало една да му падне главата. Нали така? Така. Не е само това. Говорим за подбор, говорим за, за, за премахване на сериозни деформации вътре в системата, примерно прокурори, които са страна по делата да участват в подбора на съдии, кариерното развитие на съдии, които трябва да решават срещу тях. Нали? Това трябва да се елиминира. Това е фрапантен конфликт на интереси, който трябва да се премахне. Нали? И всякакви такива други неща. Така. Но, нали, понеже единственото, за което говорим... Разбира аз се, обещавам, има и граждански че процес. просто след две минути ще имате думата всички, но нали някакси гражданско общество означава и да се изслушваме все И Благодаря. доколкото Ваня много правилно каза, че много неща биха се решили с повече демокрация, аз нямам абсолютно никакъв проблем с това. Повече демокрация, разбира се, отцякъде, както може и колкото може. И разбира се, аз съм сред хората, които бих искали да направят живота на така речените богати, много потрунен, обаче, не като чрез държавата им отнемам а, доходите с някакво прогресивно облагане, просто като им направя конкуренция. Нещо, което богатите най-много мразят, не е прогресивното облагане, а конкуренцията. Аз искам да направя това, което тай най-много мразят. Защото тогава значи, наистина съм им настъпа опашката. Те много добре се справят с прогресивното по доходно облагане, никакъв проблем нямат с него. Не има пари да видите никога. Те мразят конкуренция. Там ги боли, там бих искал и аз да ги ударя. Благодаря. панелистите, нямат въпроси един към друг всъщност, отвъд този коментар, който направихте по-скоро, отколкото конкретни въпроси да си зададохте. Ще дам веднага думата на публиката, всъщност. А, аз не съм запозната наистина с критиките на графиките и изчисленията на Spirit Level. Това, което показах, обаче беше а, националния здравен план на Великобритания. Те, те казват че няма по-голяма несправедливост от това да, <къхъм> да измират деца. Това беше от здравния план на Великобритания, не от изчисленията на двама души. Добре, а, думата е ваша. Много сте скромни изтъснителни. Аз не съм. А, въпроси към двете спорещи страни, и на други представители на тези страни съм го задавал. А, има една, един помирителен терен, на който и двете тези се оказват верни, който упорито се избягва обаче в подобни спарове. Значи, според едната страна хората са сблъскващи се помежду си атоми в една перфектна пазарна среда, където се конкурират и носят пълна отговорност за това, какво им се случва на тях и техните семейства. От другата страна, да окажем левечарската, има регулация, има държава, има всякакви правила, номенклатури на харчове и така нататък. Забравя се третата страна, която е чисто консервативна. Но също така и зелена, към която аз имам особено благосклонно отношение. Това е Британския консерватив за Медмон който казва следното. Вижте сега хора. Ние не сме нито колективности, нито атоми. Нито атоми, които се сблъскват помежду си в някакво състезание, Нито колективности управление на държава, от държавата. Ние, човеците, живеем в общности. Живейки в общности, Гога, който ме гледаш възторжено, сега ще престанеш, ние живейки в общности, всичко, което постигаме, е с тяхната подкрепа по някакъв начин. Семейство, кумши, образование, читалища. Следователно, всеки, който се издига нагоре с помощта на тези общности, а нещото, чисто сам е победил света, е длъжен да връща. Колкото повече си получил, колкото повече се нагоре, толкова повече се получи, колкото повече си получил, трябва да връщаш. Това са големите, Робър Барнц на американския олигархичен капитализъм монополистичен край на 19 век, Те правят университет и работи връщат. Не, че трябва да има олигарци. И въпросът ми е следния. Какъв е проблема да се говори за общности? Какъв е проблема да има прогресивно подоходно облагане? Защото Гога големите шмекери ще го избегнат. Но аз, както Иван Костов, с удоволствие ще плащам прогресивен данък. Аз дължа повече на, тази, на тези общности, които са ме подкрепили, бидейки професор с немалка заплата, отколкото някой човек, който не му е провървяло и прекупава градинките. Не е справедливо, справедливо съв в смисъла на, на Ролс и на Васил Левски, всеки му своето, а не поравно, не е справедливо той да плаща дори същия процент като мен. Напротив, аз трябва да плащам все по-голям процент и сега ще ви кажа, кажа паработа, с която ще свърша, Гога ти би имал полза от запознаването с сутрешната гимнастика на американските тюлени. Която е следната. най лесния вариант е 3 по 15 лицеви. С това имаш 4 по 20. 5 по 25 и 6 по 30. Това ти е прогресивният подохорен данък, а в крайна сметка стигайки по 6 по 30, ти имаш перфектно тяло и дух, в който живее в него. Понеже въпрос е такъв, да по-дълъг и да го отговоря веднага, ако може. Uh, значи, uh, по въпроса за общностите, uh, няма да срещнеш у мен проблем. Uh, Аз да знам, че човек живее в общности, човек е общностно същество. Едновременно с това човек е индивид. Едновременно. Единство да и борба на противоположност. Така? Uh, съотношението между двете му битиета е сложно, съгласих се. Uh, кое характеризира общността, Генчо? Доброволността. Не можеш насила да си член на общност. Точка. Ако си насила, тогава си затворник, пленник, но не си член на общност. Ти си едно цяло с тези хора. Да, тогава си колектив. Та, няма никакво противоречие между общност и прогресивно даване на по-богатите. Но то не може да стане през насилствения механизъм на държавата. Трябва да е доброволно. Трябва да те убедят. Ти си богат, дай бе, както става в Соединените Американски щати толкова омразни, Там преразпределението на доходи е същото като в Швеция, само че половината от него е по частен път, с убеждаване! Абе богатия, ти си богат, дай, ма църква ли ще използваш, ма обществени организации, Къв всякакви форми на натиск има много добре, знаеш. Натиск! И когато са убедени вече, богатите дават и става преразпределение. Когато бива на, когато се налага от богатия да се взима с силата на принудата, тогава той не се чувства всъщност този богат, който понеже се е издигнал с помощта на общността, иска смет, разбира се, пък и все пак, може би с някакви свои качества и, и, и упоритости, тогава той престава да бъде част от общността и изчезва. Нямаме общност вече, имаме колектив. Там ми е проблема. Айде да пробваме първо да ги убедим, те е богати да дават. А, пробвали ли сме в България? Yeah. <реш> така. А, не, не, само да довърша след малко. Така. Сега, точка втора. И ако те отказват да дават и смятат това за несправедливо, значи има проблем с общността. Ние не сме общност. Това държавата не може да го реши, разбираш ли. Държава общност не може да създаде. Така. Значи. А защото държавата е на механизъм. Няма как общност да стане недоброволно. Не може. Не може. Хората не могат да са заедно недоброволно. Гогол, от кога семейството е доброволно? Извинявай, извинявай, от много само давна. за. Е как? Аз от не си избирам давна. родителите и не ставам доброволно част от някакво семейство, все пак. Добре. Окей. Okay. Значи това семейство не е общност. Съжалявам. То е семейство. Но не е общност. Не е човешка общност. Така. А, сега, а, по отношение на, на, на, това, на, на консервативното Едман Бърк. Едман Бърк е първия, който ще каже, ако ще правим някакви реформи, айде първо да помислим, а? Първо да узнаем. Да се посправим малко с матрицата на невежеството. М? Не мислиш ли, че той би бил от първите, които ще го кажат, преди да действаме? Непоизчерпава се, но все пак дали в писанията му, тогава общо взето съветът е, внимавай, седем пъти мери, един път режи. А що се отнася до невежеството? Човечеството има механизми за за справяне с невежество, защото все пак човешкият живот протича в неизвестност. Иерархите не са такива механизми. Единственият най-ефективният начин човек да се справя с невежеството и да плаче, получава информация, която иначе не съществува, по Хайек, с спонтанните, хоризонтални, човешки мрежови механизми, един само, е само един от които е пазара. А, не, аз имах отговор, да. не е въпрос, защото чух въпроси да ви помогна малко, все пак толкова неща не знаете. А, така ми се е случила в съдбата, че познаваме бедни и богати, може би и при вас е така, и действително започнах от година и половина да опитам да ги убеда да дават. Ами проблема на тия мои приятели и партньори е, че те живеят в такава идеологическа среда, че намират това нещо за а, противно на, така грубо казано, идеологията на егоизма, която властва в България. И не казвам, че някой е виновен за това, но гласа на господин Дайнов, първо, че го чувам така отскоро толкова ясно да говори за тия неща и второто, е абсолютно самотен. Абсолютно самотен в цялото ме общество. И аз, честно казвам, дойдох тук, за да чуя наистина какво ще. Добре, окей. Okay. Това е моето впечатление, невярно. А, и аз дойдох тук с надеждата, че нали, малко ще поговорим не за Съединените щати, стига, не за това, какво е случвало в 18 век. Не, че не е полезно да ги знаем тези неща. За Бога, живеем в една малка държава, която общо взето, нали, като пръднем в единия край, замирисаме в другия. Така, че дайте да измислям нещо, нали, малко тая воня да се разнесе и а, да живеем по-добре, защото... А, Назле отива работата. Нали? Не знаем много неща. Аз ще ви кажа като математик, никой няма да разберем колко е червено това. Това не мога да се измери. Това теоретично не мога да се измери. Всичко, което има две деменсии, не мога да се подреди. Да не влизам сега, да се покажам яз колко съм умен, защото съм учил математика повече от вас. А, така че, а, това, което виждаме е, че за 25 години бе, назле отиват нещата. И ако така, кажем, да станем в позиция, просто не знаем, дайте да изчакаме. След още 25 години ще, из... поне. Аз ме е страх. ще ме изправят до стената и ще ме разстрелят. Защото а, понякога ям а, много скъпи неща. Разбирате ли? А хората, февруарските протести. Знаете ли за какво протестираха? За 30 лева по-висока сметка за ток. Да сме наясно. Вие, не. мечтаете ли за някакви отговори? Имате ли Мечтая, вие е, да, за това дойдоха. Не, не, за това кажете ни. Смисъл, нека да тръгнем от някакви. И така, отговори. значи, а, ако нещо може да се обединим, поне нещо да променим така а, разговора в обществото, за да разберем, че ние наистина сме една общност, защото те хората дали, трябва някой да ги убеди, някой да им посочи пътя, нали? интелектуалците трябва да кажат на, на богатите Вие сте тук в една общност. Нали? Чувствате се хепи като давате супер готино е. Така нататъка, докато ние сега ги учим на някакви по-различни неща, когато откриваме скъпите магазини по Добре. Добре, Ваня всъщност дава когата да Георги Ганев да отговори и след това тя ще, ще се включи в дискусията. Значи за пореден път, да, това, което вие казвате, мисля, че наистина е така. Няма, не е разпространено даването от страна на богатите в България. И те наистина в много голяма своя част рубуват на именно такива идеологии за, за капитализма, че той, нали, човек за човека, е вълк, имаме егоизъм. Това са, между другото, марксическите визии за капитализма. В България живее това, което Маркс описва като капитализъм. На други места не живее това, между другото. Но, да, вика, живеем ни кошмар, който 45 години ни беше описван. И ние сега ще го живеем, защото вярваме, че това е действителността. Но това е друг разговор. А, отново, а, да, това, което аз си мисля, е кои биха били, а, въпреки, че отново не знаем, кои са нравени са. значи за мен е лично, моята интуиция, но не, си, не я налагам никому, е, че много повече ще се чувстваме като общност тогава, когато започнем да разбираме, че правилата въжат еднакво за всички отколкото, че доходите са еднакви на всички. Защото той, генч хубаво каза един човек, който няма късмет, копа градината, обаче има хора, които, извиняйте, Генче, абсолютно нарочно злоупотребяват. В смисъл, помарзява ги и иска да живеят на чуж гръб. Има и такива. Така да има едни хора, на които никак не им се работи и за които добрата стара поговорка, която не работи и не трябва да яде, малко поне мъничко трябва да въжи. Е, е, е, е. е. Но, е, ти, го, е, ти го там, Селенина, той ще ти. Много моля да не се превръщаме в ганкиното кафе, а да се опитваме град. Аз примерно, понеже да имам малко повече бър. опит, също така с много малък български град, често казвам, съм посредата. им. Изчак, има, изчакайте. Има страшно, изчакайте, има страшно работливи хора, вън от всяко нене, има изключително мързеливи хора, които основната им цел живот е да живеят на гърба на другите. Има. Съжалявам, има такива. Има такива. А, тук. Тук отново аз познавам, може би, хиляда и хиляда нещо българи, за останите 7 милиона не ги познавам, не мога да говоря за тях. Не знам. Не знам. Така. Добре, до този момент чухме три общностни отговора, всъщност, на това какво да правим с социалните неравенства. Ако си измислим общности, изберем си ги, се чувстваме добре в тях, ще живеем всички много по-добре. Ваня, и след това сте вие. А, въпроси? Ама аз бях преди вас. А, добре, значи там, там и при вас. Давай, а, така, давай, така, oh. така, така, добре. А, само не мога да разбера как господин Ганев Хем прави заключение за това, че има страшно много хора, които са мързеливи, след което казва, не знам, аз познавам само хиляда. Ама възоснова на хиляда не се правят такива заключения. Не бива. А по отношение на това, че има отклонение от стандарта. Нека така да го наречем. Има хора, които са мързаливи. Да, и има хора, които са мързаливи. Има работодатели, които не си плащат данъците, не плащат осигуровки. Тях да ги разстреляме, ли за да. Да ги разстреляме. Ох, добре. Е аз тук дигам, дигам ръце. Коне, да ги затворим. Добре, не, аз говоря за по строги Не, не, вижте сега, има, има сериозна разлика между двете неща. Да го вкараш единия в затвора, а, друг, а другия да го оставиш без никакви приходи. Единия ще умре от глад, другия ще изкара три години и ще излезе и ще продължи да си ползва богатството. Аз затова казах дали ще го разстреляме, нали, ще стигнем ли до крайност, така както стигаме при другия. До, само да им да, да, да вземем парите, съм съгласна. Така, а, по отношение на това, че бизнеса трябва да се убеждава. С бизнеса трябва да се води диалог, мога да кажа аз. За да се види какви пречки среща. Защото и бизнес среща пречки. Но бизнеса не може да се убеждава за това да плаща данъци. Защото бюджета не се прави след убеждаване на бизнес. Бюджета се прави преди да започне годината планира се какви разходи има по отделните, за отделните обществени услуги, така работи една държава. Не, не е с убеждаване. И аз не трябва да ходя да убеждавам министра на здравеопазването да ми отпусне един преглед. Следователно и бизнеса не бива да се убеждава да плаща данъци. Колкото до а, така, стигането до крайност нали, с а, демокрацията, преговорите и прочие, в една фирма няма грам демокрация. Там има иерархия. Има един директор, има едни отговорници по отдели, които ти казват какво да правиш. Това не е демокрация. След като приемаме функционирането на една частна фирма, значи трябва да приемаме минимални правила за живот в едно общество. Това е. Добре, но тези минимални правила се налагат през държавата и публични институции, а не очакваме общности да ги породят. Това ли, това ли е тезата ти? Не, аз още преди това го казах, общностите би трябвало да са съгласни с политиката, която провежда държавата. Защото те гласуват за тези политики. Това, че в момента не е така, че в последните 10 или 15 години у нас не е така, това е изкривяване на системата. Понеже чухме три общностни отговора, които ни убеждаваха, че а, това е правилно. Не... Ще, ще ви дадем думата. Ами, точно така. Това, това уточнявам. Хората, не гражданите, това имам преди. Не, не, аз не съм казала, те не са. Аз подложих на не подложих на съмнение факта, т.е. твърдението на господин Ганев, че основното е равенството пред закона. Това беше основното в моята реплика. Ама аз не мога да ви чувам така, когато говорите успоредно с мен. Изчакайте ме, задайте си въпроса, аз ще ви отговоря. Да, аз писам по-скоро за аргумент, защо публичните институции да са по-добрата опция на место общностите. Чухме защита на общностите. От, от тебе, нали, бих се радвала да чу. защо какво има предвид от общности? В комуни ли да живеем? Защото аз мисля, че това е връщане малко назад а с а си, комуните. И на хората, които ходят на Миндия Рокфест, са общност, без държава. Ама по има всякакви, само Именно. че ние живеем в държава, тази държава работи по определени правила. Иначе общностите на рокерите или на чалгаджиите, те си имат свои вътрешни правила, но те се ръководят изпрямо общите правила на държавата. А, може ли само съвсем кратка реплика? Значи а, съвсем очевидно е, че общите си имат вътрешни правила, и съвсем очевидно е, че тази общност, която истинска жива, горе-долу ги следва. Това, което на мен не ми е ясно, имам нужда от убеждаване, имам и незнание по въпроса, защо единственият начин да се преразпределя така наречения доход от това, що се покупата на способност, да е през държавата. Аз продължавам това да не го разбирам. Защо държавният бюджет, това трябва да му основната цел? Аз си мога да си представя други важни работи, които държавният бюджет трябва да прави. Най-важното от всички нещото без което то престава да бъде държава, губи своето качество, свойство на държава, е да има монопол върху насилието. Тоест никой да не може да употребява насилие и принуда върху друго човешко същество, освен самата държава. Ако една държава не е решила този въпрос, тя не е държава. От там нататък за какви други работи изобщо говорим? Това е една клика, уводяна от текви престъпници, която си прави каквото си иска. Съответно, доходите, които взима с прекрасната риторика за това как взима от богатите, мога да ви уверя, не стигат до бедните. Може да проверите отчетите на, на Сметната палата, разбира се, преди единствено директора. Да видите каква е удивителна не, неефективността, социалната неефективност в полза на бедните, ефективността на българските държавни разходи. Държавата може да взима колкото си иска с песнички за това как ще даде на бедните, но няма да им даде, защото е в ръцете на една клика. Айде да оправим това първо и тогава вече, когато наистина обществото има гаранция, че ще отиде при бедните наистина тези ресурси, тогава най-вероятно и богатите ще са много по-склонни да дават. Това малко и отговор на въпроса, защо някой не иска да дава, защото какво ще им давам на тея. Не са сигурни, че бедния наистина ще спечели от тази работа. Не са сигурни, че, че той наистина ще му бъде помогнато. Не са и с основания, за съжаление. Точно това е раздирането на обществената тъкан, която се случва в България. И държавата няма да го оправи. Може ли някой има микрофон? Да. В който е микрофона да... Да, да... Добре, аз исках да попитам а, за какво, се, защо се застъпвате за стабилна и здрава съдебна система, тъй като в някакъв смисъл тя също е част от репресивния апарат на държавата. Не може ли просто да разчитаме, че хората спонтанно, доброволно ще се а, съгласят да спазват правилата и от време на време да ги замолваме, когато не го правят? Ами защото това е същината на държавата. Ако държавата това не прави наистина, по-добре пълна анархия, бащицата Махно, той генчу ги знае по-добре теориите от мене, и да вървим. Но същината на държавата е именно това, никой да не може да употребява на насилие срещу хора, освен самата тя, и вече оттам нататък обществото, ама никой, наистина, посегне ли някой, моментално му се сварва цялата сила на закона отгоре. Включително отправяне на предложения, на които не може да се откаже, включително бизнес такива предложения. И включително некои силово да изтласка своята конкуренция от пазара. Включително и това. Когато българската държава започне да стоварва тоталния умрук на тея богаташи, тогава можем да говорим за всичко останало. защото Това е качеството държава. Ако едно нещо не прави това нещо, то няма претенцията да бъде държава. Държавата не съществува, за да преразпределя покупателна способност. Това е следствие. Тя може би е удачен механизъм това да се случва. Можем да спорим много по въпрос, но не това е причината. Същност на та причина тя да съществува. Същата причина тя да съществува е човешката цивилизация, която е решила, че по-добре ще живеем тогава, когато отчуждим насилието. Тоест, когато... Никой няма право на насилие и то принадлежи само на един орган, който по някакъв начин е подвластен при демокрацията повече, при диктатурата по-малко. Така че няма никакво съмнение. Това е обществено ефективен механизъм. Те затова хората са го изобретили. И затова той толкова дълго време оцелява. Другите неща са по-кофти оттруват повече на обществото, и економически, ah, и социално, ding, и да, то да. Но, а, Това е отговор на въпроса. Държавата съществува, тя не е доброволен механизъм, тя има своя смисъл, айде да проеме държава първо, защото ние нямаме в момента, по критерия, по който аз ви дам, ние нямаме на одно насилието, нямаме гаранция, че никой няма да, да се опита да ни принуждава физически, психически, морално и всякак, или с заплахи срещу нас и семейството ни. И ако някой опита да направи моментално, ще му се стовари железен и лук отгоре, айде това да направим, защото всичко останало става непостижимост в държавния механизъм. Тя става плен държавата на една клика хора и те всъщност действат в свой интерес, приказвайки риторично всеки лакърди и такива е, сладки приказки. Но, както ви казах, българската държава иззема каквото иземва като, като доход, като данъци и други. И го харчи така, по начин, по който същите тези пари могат да бъдат изхарчени в същата Тава, България с много повече медицински прели, с много повече образование за най-бедните, образованост, извинете, за най-бедните, с много повече е, домове за, за тези, които са бездомни, с много повече. Но не ги харчи така тези пари. Не ги харчи така. Айде това да оправим. Добро вечер. Аз от това, което виждам тук, всъщност двете страни, а, за да можем. Аз искам малко по... Как да го кажа? Малко по-назад да се върна не как точно неравенствата да изравняваме, а всъщност как тези две позиции да ги изравниме. И това, което се случи през тези 23 години всъщност и, и събития до миналата година, показаха, че се стигна до един пълен разрив и разпад. И всъщност дали ще създаваме общност. Аз бих казал защо да не създаваме общността, на, на българската нация, една национална общност, но нещо, което липсва и нещо, което се създава с това, което липсва, е точно този диалог и този, тази, този дух на договориране, този дух на съгласие, как сядаме ние и две абсолютно крайни позиции, започваме да ги доближаваме. И аз би трябвало да кажа, че господицата не би трябвало ли да се в случая да се противи на позицията, а, отясно, защото всъщност спа, закона за всички, а, това е може би абсолютен консенсус на по света, когото и да се попита и а, другото нещо, което вие казахте, а, държавата, нали, като а, стожир да, да, не се, да не се прилага насилие, това също може да се приеме, но оттам нататък всъщност всичко трябва да се договорира. И точно това липсва. Значи ние сме общество или общност, или каквото искате, на която и липсва дискурса. Не само това, липсва и волята да води общ, общ диалог. И всъщност, когато липсва това, няма как да се създаде основата. Тогава трябва да се оставим или да бъде една анархия, която да продължава, или всъщност да си, всеки да си а, гласи позицията и да чака да му дойде да реда да вземе властта, но, но тогава тази мечта на Ваня прино, няма да я дочакаме, нали? да станеме като Швеция и като Норвегия. И ми се струва, че нас ни трябва приемно консенсус по много по-основни неща, които обаче поне аз в общественото пространство не ги виждам в диалога, е да се каже, че основното нещо е преките чужди инвестиции приемно в тая държава. Да се, как да създадем култура от столицата до последния кът в държавата, където се разбира, че за да можем ние от 6000 евро или колко е на глава от населението, за да стигнем до 25-30 хиляди, значи ние трябва да имаме много динамичен процес на економическо развитие. И не да тръгваме да, да мислиме за преразпределение, което няма какво да се преразпределя, а да мислиме как да се създаде култура и за това да може да вземе от едната страна щатите, от другата страна скандинавските страни и виждаме, че две различни или различни нации, различни народи, създават си различна култура, но създават благополучие по свой начин. Значи, вместо да повтаряме от учебниците клишетата, да вземем да се учим свободно на диалог, необременени от тия клишета, и да почнем да търсим консенсус, да почнем да търсим разбирателство в диалога. Аз мисля, че това правим с и, тези и да се договорираме. И всъщност тъкърща. е много важно, според мен, да се, а, а не можем да се договорираме за елементарни неща. Благодаря но си мисля, че част от това да можем да, да говорим, използвам момента, докато микрофона стигне до следващия, това да не предпоставяме верния отговор. Да, да, но тя е по-нататък, госпожата. Тоест, .е. вие предпоставихте вече някакъв отговор, отвъд който решихте, че трябва да се договаряме. Пък аз мисля, че е добре да се договаряме на по-ранен етап. Давай. А, здравейте. А, мисля, че всъщност трябва да, да тръгнем в, в друга посока и тя е а, какво е, коя дума или понятие е обратната на неравенство? Повярвайте ми, неравенство. Справедливост. По начина по който нали, диамантът е изключително твърд, но той е много крехък. А, в общественото граматиката а, няма място в обществените отношения и в, в обществените науки. И, и понеже най-вероятно сме тръгнали от тази грешна парадигма. Обратното на неравенството не е равенство, справедливо се. Съответно, нали, като сме тръгнали по грешния път, никога няма да стигнем до правилното решение. Защото, веднага давам един пример Христоматин за съжаление пак е отвъд океана. Нали, щатите никой не се бори с а, а, неравенството, но то позволява някъде да се трупа някакво благосъстояние, което в един момент, при липса на справедливост, се преразпределя през Съдебната система. И, пример разказва Ерин Брокович. Защото аз не мога да си, да си представя дилемата, какво би станало и какво ще изберем виновния за въпросната случка, да иде в затвора или да плати обещетението на стотиците деца, за да им позволим по-достоен живот с всичките заболявания, които този или тези, са им причинили. Заради това казвам, нали, обратното на неравенството е справедливостта и там в съдебна система, в минимални а, как да кажа, правила и процедури за, за налагане на справедливост е начина по който можем да въобще да, да, да, да, да, да мислим и да, и да вървим. И тук се събласявам с прежде говорившия, нали, че да, трябва да ги говорим тия неща, но по-добре да ги говорим в в правилната посока, иначе ще ги забатачим от самото начало. Аз само един кратък коментар, в на последните две включвания, че съм всъщност напълно съгласен. А, хубаво е да се изградим като общо това включва, може би, дори някаква национална идея, да застанем нация, и трябва да има някаква национална идея, обединяваща хората, и то в смисъл на хората са готови да жертват нещо, за да са част от нацията. Не то, без това на, нация не може да има. А, и от там нататък разговора за справедливостта съм съгласен, въпреки, че ни там ще влезем в лек импресионизъм или експресионизъм, защото обратното на справедливост не е неравенство. Нали, така че ще ни откара в много интересни посоки, но съм напълно съгласен, че усещането за несправедливост, поред мен, е ключово важно в случая конкретно на България днес а, и няма нещо, което ние да направим без да премахнем това усещане за несправедливост, което далеч не опира само до материални неща, а Махичи изобщо не опира само до материални неща а, и да, да като общество да се чувстваме по-добре. да <пределение> Равенството пред закона, да. <пределение> да си дойдем на дума. А. Май... Все пак да, закона може би е добре да е справедлив, а освен това няма ли някакви условия за достъп до съдебна система? Например, трябва да имаш образование, за да знаеш какви са ти правата, да можеш да четеш закона. Трябва да имаш някакви пари, за да можеш да имаш достъп до правна помощ. Въобще има ини такива условия в практикуването на това равенство пред закона, които е добре дори в невежеството си да, да можем да... Променяме по някакъв начин. Но така или иначе, не, това а, искам аз да. Да, да изкоментирам последните две включвания. По отношение на диалога, диалогът е много важен. А, аз съм съгласна с това. И ще дам един пример от Докинс, биолог, който а, който обяснява как растат дърветата в една гора. За да стигнат максимално до слънчевата светлина, те се надпреварват, кое, кое да расте повече, за да може да хване повече светлина. В резултат на което се натрупват ени огромни стволове, а листата са само на върха, защото само там могат да хващат светлина. И той казва, че това е разликата между хората, които могат да се договарят, за да не хабят енергия в нещо излишно, Разлика не само с животните, а на ниво и растения. За това сме седнали тук и за това говорим. Но не знам защо смятате, че аз не съм съгласна с господин Ганев, за това, че е важно да, се, да няма неравенства пред закона. Напротив, казах го няколко пъти. Той не се съгласява с това, че не трябва да има толкова високи социални неравенства и с това преминавам към следващия... Uh, господин, който зададе въпрос, uh, той, той по-скоро коментира, аз не знам защо смятате, че имам нужда от поясняване на това, че равенството не е обратното на неравенството. И кога казах аз, че равенството е обратно на неравенството? Не съм. Казах, че неравенствата трябва да се овладеят и да се намалят. Нали, нека да не си повтаряме, да, да не си прехвърляме топката от едната страна на другата и да си говорим дни и същи неща, защото така просто ще изхъбим времето на дискусията. Благодаря. Тука. Да, благодаря, Аз имам всъщност, всъщност около два въпроса и ще направя кратък коментар. Е, значи, по принцип, въпросите са за ми към едно наши всъщност дебатьори. Защо се случи кризата в САЩ, която повлече кризата в света? Тоест, държавата ли беше повече причината? Тук, значи, Фани Мае. Нали, да, ето, някой, значи, ще ни го спомене, но. Или пък беше причината алчността на капитала. т.е. мисли, ето, все пак, значи, интересно да чуя двете гледни точки. И пак, защо в крайна сметка, ето, пак тя всъщност, значи, спасяваше частния бизнес в САЩ и в, значи, Европа дори, което аз не съм съгласна. Uh, и втория ми въпрос е към, ето, към нали, Гоги. Всъщност, как да постигнем тази значи, по-добра държава, нали, след като всъщност това сме ние държавата? Значи, ако ние сме, всъщност както сме, значи, пасивни, апатични, аз говоря все пак някаква значи, средна класа, да го кажем така. В това аз не включвам значи, от нали, гледна точка на нали, ето, значи, до, доходите. А, всъщност на ето, от, нали, гледна точка на ето някакъв какъв, значи, статус. А, и всъщност а, аз лично намирам а, при нас тази причина за нали, проблемите ни, да не сравняваме вечно с нали, САЖ, защото знаем, че това са че, че мащабите са нали, други, но аз лично считам, че, че нали, тук, докато ние сме, сме, сме нали, пасивните, няма да постигнем никакви от тези от, нали, тези, от нали, мерките, които предлагат двете значит, страни като някакъв изход от, от нали, ситуацията. Аз вярвам и на ето, ето, нали, парето с нали, принципа му. Всъщност 20% в внали случая аз мисля, начи, че нали спасяват нацията или пък м и значи да, или пък всъщност а, ето ето ето не знам значи я я това я я нали ли да съберем още малко да въпроси? Този, го... Това беше много ясен въпрос. Просто да съберем два ясни въпроса. А, Евгений, а, Стефан, Даниел и след вас сте вие и след това сте вие. Благодаря. Аз имам само един призив да се придържаме към темата малко по-голяма така конкретика. А, да, защото нямаме чак толкова много време да покриваме глобални въпроси. А, значи, аз мисля, че имаме консенсус така си мисля аз поне, че началото на всички начала е равенство пред закона и върховенство на закона. Защото това задава координатна система на обществото. От тук върви вече към ляво и дясно. Защото нямаме говорим за ляво и дясно, ако нямаме равенство пред закона. Всичко останало, са, както в момента се говори, но вижда, че това е абсурди, някакви абсурди на ляво и на дясно, това са само етикети в момента. А, това, което мен притеснява, е, че нито ни път не чук думата бедност. А според мен проблема не е в неравенството, защото не може да имаме равенство на способности. Нали? Може да стремим към някакво равенство на възможности, макар че и това е абсурдно. Значи равенство на, на, на способности е ясно, че не може да има, но има несправедливо неравенство на възможностите. Към това нещо можем да се адресира някаква политика. Ако имаме наистина бедност, въпросът е вече как се решават въпросите с бедността, защото... Аз мога да излагам доста аргументи, че в тази страна и държава нарочно се поддържа бедността, за да има определени групи, които гласуват винаги за тези, които са прави. парламента в, в момента, извинявам се. <към> така че от тази гледна точка, ние можем да говорим по-скоро какво може да се направи, за да се решат въпросите с бедността. Дали преразпределението през бюджета е инструментът за това? Моят отговор е не. Може би в някаква степен, да, много малка, но абсолютно като цяло не. А тук вече как да издинем тези какъв е хора? Какъв е отговор да? Какъв е отговорът да? Защото не та всички лесно казваме? Да, значи, отговорът да е. А, както казват, навънка има но-хау, no no ноу тук има дон-ноу. Това е проблема на България. Шете ни ни ноу-хауто. Да, ноу-хауто, всъщност, както казаха, тези 20% аз съм че са 20, те са останали, може би 5% от хората. Които знаят как да се оправи страната, да се намерят механизмите как те да, да поемат управлението на страната. Пъдете така добър да споделите с нас един механизъм. Казахте, че преди да е да започне от държавния бюджет да... не е добро решение. А да не ми стана кр... любопитно, да, вероятно да знаете критично. поне едно добро. Да, ето, примерно, да кажем след една седмица гласувате за реформаторския блок. Това е едно добро начало. Примерно, али. Там. Там е разписана програмата, какво трябва да се направи, за да се тръгнат нещата напред. Ако в програмата да. имаше каквото и да било написано за преодоляване на бедността, което хората да харесват, да, нямаше да така. ходят толкова много дни, толкова много хора по улиците без особен резултат. Не, резултатът ще дойде тогава, когато има държава. А за да има държава, трябва да се направи това, което ни значи, писнем про малцинството. Трябва да идея, е как се блок. прави държава и трябва да спечелите Та, хора, които да ви избират, за да направите така. От там е началото на всички но, начала. Иначе може успех? да говорим за служби на сигурност, може да говорим за правосъдна система, но тези неща без държава не стават. А дали можем сами да се справим, аз се съмнявам, това е също друга проста. Дали можем да се справим сами в България? Моя отговор да не. не. не можем да се справим сами. Защото лостовете за влияние са вече отдавна в ръцете на тези, които не искат да допуснат промяна. Можем само да използваме потенциала, който България има със своите съюзници все още на Запад за някаква промяна. Как да стане това е вече друга тема. Стефан. Аз само се чудих за това, което се каза преди малко, че всяка една общност е, нали, може да се самоорганизира и да действа и, примерно, рокерите в Миндия са също толкова способни на действия, колкото, да кажем, централизираната държава и се чудих дали рокерите от Миндия, примерно, пазят статистика, да кажем, за децата болни от детски параличи. Примерно, дали имат такова специализирано знание. Предполагам, че нямат. Не знам. И си мисля, че... Ако е така, ако примерно това знание се намира в някакъв орган, който е централизиран или нецентрализиран държава, защо да свеждаме държавата единствено до е, механизъм за упражняване на легитимно насилие? Очевидно, държавата в 21 век не е само това, тя е много други неща. Тя е и координатор, тя е и е, място, в което се фокусират много различни знания, до които не всеки има достъп. А, защо, защо, да, защо да се фокусираме в една толкова ограничено разбирана държава, като тази, която идва и налага сопата или не я налага? А, не, не се възползваме от другите и възможности. Очевидно, нали, вие приемате, че а, тя не се справя с нищо достатъчно добре. аз съм съгласен, че никоя държава не се справя с нищо достатъчно добре. И все пак приемате, приемате, Нейната роля на легитимния удрест в СОПата. Аз пък предлагам да приемем, че може също така легитимно и малко така да преразпределя така по-споредив начин. Защо не? Значи, Даниел е сега и след това сте вие. И след това така. Значи, Тук ако някой не съм видяла. да съм кратък, два, два бързи въпроси като коментари. Значи, първо към глогата. А, на мен не ми харесва това разделение между общност от една страна и демократичната държава от друга. Какво пречи всъщност да говорим за демократична общност? Не е ли? точно това в основата на демокрацията? Една така общност, която е съгласна с мнозинство да взема решение, включително решение за преразпределение това, че общността гласувайки взема такова решение, да речем не да има плосък данъка, пропорционален данък, според мен е легитимно решение и поради факта на това решение няма опасност общността да се разпадна. Това може да е лошо решение или добро решение, но има общности, които перфектно функционират с много сериозни прогресивни данъци и няма никаква опасност от точно този факт, нали, общностното в тях да се Наруши. Мен това ме притеснява, защото от една страна ти казваш, нямам проблем с демокрацията, но от друга страна <съща> имаш проблем с това по демократичен начин да се вземат решения, които а, засягат, да речем, преразпределяне данъчна система и така. Тук ми се вижда, че има а, противоречие. А сега към Ваня, това е, което каза, нейната, а, а, нейната, нейното изложение правилно беше отбелязано, че не засяга проблема с бедността. И това не е, не е малка грешка, защото водя до една друга грешка, значи, е, е, дебата за това, какво се случва в България, много лесно да се, е, така да се сложи върху дебата това, какво се случва с световния капитализъм. Нали? И поради факта, да речем, че в Съединените щати е нараснало е, неравенството много и се е стигнало до някаква криза, да се прави някакъв паралел, че в България, понеже видите нарастнало на, на, на, е неравенството, се е стигнало до някаква голяма бедност. И няма такива паралели. Българската история, според мен е съвсем различна. Голямото обедняване на чудовищното, което се случи в България, беше на два пъти в началото на 90-те години, когато спестяванията на хората на практика бяха ограбени, по чудовищния начин нямаш нищо общо с идеи за преразпределение през данъците или напротив. Нали? Хора, които може би споделят а, номинално идеи за преразпределение, на практика ограбиха а, останалите. Това се случи. А, и а, оттам тръгна тая чудовищна бедност и оттам са липсата на зъби най-вече. Най Ако видите данните а, малко по малко, а, а, от тогава ние много сме нараснали и като брутния вътрешен продукт и така нататък. Но все още България, брутният вътрешен продукт на България е два пъти по-малък от на Словакия. Словакия е 5 милиона. Нали? А, за такъв тип обедняване става дума. Сега съгласен съм, че може би много повече би било могло да се направи по отношение на определени групи, които са уязвими. И още може да се направи и може да спорим, нали, кои ще са най-адекватните мерки и така нататък. Но това няма да реши, нали, големия глобален проблем с обедняването, чието, а, а, а, а, чието България няма, нали, с тези мерки да стане а, богата дори колкото Словакия. Нали, просто ще бъдем социално малко по-чувствителни, което би трябвало да стане според мен, но този проблем, големия, който засяга нали, да с обедняването, няма да се реши по този начин. Така че е, добре е, е, да прокарате нали, тази разлика между проблеми, които идват от бедност, проблеми, които идват от неравенство, защото нали, тези графики малко объркаха нещата, особено когато дойдоха беззъбите примерите, вече там сливането стана много голямо. Само да кажа, че според Валери Найденов може, но това е другата... Аз бих искал да поставя и един друг въпрос за обсъждане, свързан с проявите на глобализация и това как те промениха възможностите за решаване на някои въпроси. Да кажем, ако преди около 30 години в една страна, не България, ами да кажем в Белгия има едно предприятие, което произвежда батерии и има спор между работници, профсюзи или работодатели предприятието, тъй като нито работниците лесно могат да отидат в друг град или друга държава да работят, нито предприятието лесно да се пренесе в друга държава, общо взето с някакви трудни преговори изчисляват някаква производителност, някаква цена на продукта, на суровини и в крайна сметка обикновено се договарят за някакво компромисно решение с или без посредничеството на държавата и така решават конфликта помежду си. От известно време насам, в един такъв спор между тях, има силно неравенство, породено от това, че работодателът по всяко време казва «Щом не искате, ние се изнасяме в Малайзия, вие оставате без работа, нашото предприятие отива в Малайзия». И при това обърнете внимание, генерирането на доходи и богатство вече отива в една друга okay. държава и по друга юрисдикция. Белгийската държава няма достатъчно власт, лостове и механизми да му повлияе. Тоест, отношенията на относителен баланс, които е имало така да кажем, по време на студената война, са силно нарушени поради възможността бизнес-елита лесно да се пренесе другаде и да извършва там дейност и да генерира богатство, докато нито политиците, нито гражданите могат лесно да се изнесат някъде другаде и там да осъществяват своята дейност. Даже има един интересен така хипотеза, че до известна степен тъй, тъй наречения Запад по време на студената война в известна степен е бил по-щедър към работниците, именно за да демонстрира, че тая система в крайна сметка ще бъде по-добра и успешна а, срещу социалистическата. А, така че това е на тази възможност лесно да се изнася генерирането на доходи и богатство на други места е много сериозно затруднение практическо, тъй като ние нямаме световна юрисдикция, нямаме световна държава, световно правителство, прокуратура, която да повдигне на някого обвинение, съд и така нататък. Това е една обективна трудност за решаване на много от въпросите, за които стана дума. И последно ще си позволя един коментар по повод на господин Ганев, който казваше все. Първо, нека решим равенството и върховенството на закона, и тогава да се захващаме с другите неща, нито една успешна държава по света не е казала и не стига до там да твърди, че първо трябва да установи пълния монопол върху използването на насилие и чак тогава да се захване с всички останали свои функции. Обикновенно всички тия функции държавата ги изпълнява паралелно. Тя никога не казва, докато не ликвидираме или не хвърлям затвора последния престъпник, няма да изпълняваме никакви други функции като обществена организация на обществото. Ако искате да последен... Така, още въпроси... О, още колко а, въпроса има? Има още три най-отгоре. Ако има още поне два, нека тогава има да дадем думата въпроса, да? На, на Георги Ганев и на Ваня Григорова, да отговорят, че много въпроси се натрупаха и мисля, че няма да издържим. Гога, ако искаш да... Добре. А, започваме, значи, от а, Албена. Която ни прати дали кой причини кризата, това нали, другия месец може да се видим, без да сме спали. И пак няма да сме казали всичко, което има да се каже. Естествено, отново откровение честен отговор, не знам. А, но имам сериозни подозрения. Това е така да го турим. А, със сигурност, кризата е причинена в а, някъде в а, изключително порочната кръвосмесителна сватба, абсолютно недопустима брак между държава и финансов сектор, който се изгражда в Западния свят вече около 200 години. И от това кръвосмешение непрекъсто се генерират огромни кризи за човечеството, включая великата депресия, включая и тая велика рецесия, която минаваме в момента. Дали, обясненията от сорта на алчността на капиталистите за мен са много слаби, защото да, алчността със сигурност обяснява нещата, а аз мисля, че капитализм е нещо, което прави хората повече или по-малко алчни като природа. Те са си толкова учени. А, но виж, връзката с държавата, дава възможност на учеността да стигне невиждани размери, да. Така е. А, обратно, тогава, когато имаш конкуренция, мога да си колкото искаш алчни, трябва да внимаваш. Но да не влизаме в този разговор. Истинска конкуренция. Как да оправим държавата? Ми, а, малко по-малко. Значи, тук искам да, да адресирам и нещо, което и Стефан каза след това, не ме разбирате погрешно. Аз не казвам, че само това трябва да прави държавата. Казвам, че обаче, ако това не успява да направи, т.е. ако не успее и то не в някакъв абсолют, нали, на 100% всеки, който си помисли някаква престъпна мисъл моментално да бъде затворен. Става въпрос в достатъчно от обществена гледна точка приемливо налагане на монопол върху насилието. В момента нямаме такова нещо в България. Съответно държавата бива овладяна от една клика, която е, не подлежи на демократичен контрол, не на последно място по начин, по който Евгени каза, абсолютно съзнателно поддържи хора, бедни за да ги гласуват на власт, да бъдат изнудвани тези хора, буквално с а, нож в гърди в корема и с пищов в слепоочието, да гласуват за тях, иначе са мъртви, ако те не им дадат да живеят. Буквално, до такова средновековие, тази клика, по никакъв начин не може на мен да ме убеди, че като взема от богатите едни пари, това наистина ще се преведе в по-добър живот за бедните. Няма да се преведе. Искам да кажа, никакво подоходно преразпределение няма да свърши работа за по-добър живот на бедните, докато държавата е в ръцете на една клика разбойници. Точка. Точка. Няма да стане. Можем какъвто си искаме прогресивен данък да сложим. Няма да се случи. Съжалявам, ако новината е неприятна. Няма да стане. Няма да живеят по-добре бедните. Няма да се изравнят по разходите. Пак ще има хора без зъби. Затова казвам, за да се реши единия проблем, напълно съм съгласен и с Дани да, да се отвори истинско легитимно пространство, където да кажем, да, бе, може би един прогресивен данък ще свърши малко работа. Значи първо трябва да има обществото да има убедеността, че наистина този прогресивен данък ще отиде наистина да направи живота на бедните по-добър. Ама наистина. Видимо, измеримо. И в момента, в който се измери, че това не се случва, моментално всички програми да бъдат спрени и да започват други програми, които да вършат работа за бедните. А не просто да си говорим о кардия, и ние тук азимаме от богата да даваме на бедните, а бедните всъщност нищо да не им се случва с живота. И само да се лъжем понеже сме казали правните думи. Така. Продължавам нататък. За Евгения, или <ривайте> се вика, гласувете за кой трябва в неделя. А, напълно съм съгласен с акцента върху бедността. А, и, и за мене двата разговора не могат да бъдат разведени един от друг. И според мен това ще ни отпрати много легитимно до разговора за изравняване на житейските възможности, особено при раждане, т.е. Да, да прави така обществото, било чрез държавата, било не. Но да прави така, че при раждане всички деца, мънички, бебенца, горе-долу да имат еднакви житейски шансове пред себе си. А вече кой както се възползва, кой какъвто късмет има деца вика понякога. А, и ако някой изпадне съвсем без късмет, да има мрежи за помощ. Но не за някой, който е кълпазан и нарочно не иска. Някак си, ако може. Нали? Опортунизма, ако ще обичаме, нали? опортунистите не са членове на общността. Нали? Така. Те са унищожители на общността. Трябва да имаме начин да изкореняваме опортунизма в този смисъл. Така. А, тъ, значи, отново на забележката на Стефан, че държавата може да прави и други работи. Да, може. Но тогава, когато тя е овладяна от една клика разбойници, не, не може. Сори. Така. Дани, не мисля, че достатъчно казах по твоята загриженост. Там може би Иваня ще има какво да каже. А, ако реши да облага прогресивно, наистина мисля, че един разговор за прогресивно облагане в България би протекал много по-спокойно, умерено и хладнокръвно, дори не бих се подписал какво ще е решението накрая, ако всички участващи в този разговор са убедени, че парите наистина ще отидат и ще направят живота на бедните по-добър. Обаче не са. И с много добри основания не са. Това е проблема. И добрите основания са, че и в момента българската държава разполага с доста пари, които може да помогне живота на бедните и не го прави. Парите някак си изчезват, отиват някъде по едни други работи, само че тем, къде може би са заминали, но те не са, за да направят живота на бедните по-добър. И накрая за глобализацията, да, така е. А, наистина, а, възможността на фирмите да напуснат а, съществува. Тя е по-голяма от възможността на работещите да напуснат. В този смисъл заплахата от страна на фирмите е, е, е, е по-голяма, отколкото заплахата от страна на работещите. В този смисъл договарянето очевидно ще е, равновесието, където ще си стиснат ръцете евентуално, е малко в ползе, е на полза на фирмите, отколкото беше преди 40 години. Факт. От това обаче индонезийците мислят, че все пак печелят нещо. Нали? Тогава трябва да помислим и за тях. Те са по-бедни от белгийците. Галя. Не, не, не, не Нека не е, да да, да, да, и аз. <сълн> Колкото до това, а, кой е породил кризата, аз също този път а, не мога да дам еднозначен отговор, защото съм съгласна с господин Ганев. Наистина а, там правителството и финансовите среди са се сраснали. Защо обаче се получава така? Защото. Там правителството, по-скоро изборите, зависят от това, колко пари ще им отпусне бизнеса, колко ще ги финансира. След като очакват пари от този бизнес, те не могат да го порежат, когато той има мераци за повече от нашите пари. Така следствие на десетилетие, примерно, или 15-20 години, не мога да кажа точно колко, а, понеже нямам, не съм гледала данни за това, а, задълженията на финансовите институции а, се увеличават страшно много, как се казваше ливарич, ще ми помогнеш ли? Така? Ливарич се увеличава, държавата не го спира, макар, че много хора се опитват да наложат ограничения, това е финансовата регулация, за която говорех преди това, и в един момент просто балона пуква. Защо държавата дава пари на този бизнес, който си отива, за да го спаси? По същата причина, защото чака пари от този бизнес. Това е връзката, която да, ние не можем, поне аз не знам рецептата, а, по която можем да срежем тази връзка. Това, което знаме, е, че това са едни богати хора. Тези богати хора, не знам как си, как си представя господин Ганев конкуренцията там. Да създадеме още едни олигарси, за да се бият помежду си или нали, който надделее над правителството. Тая връзка, а, отново съм съгласна с констатациите за това, че парите, които са отделени за социални помощи, за различни програми, те не отиват по направлението, по което би трябвало да отидат. Но какво правим тогава? Другия вариант – революция ли е? Через нарушаване на законите към законност? Някак тук не виждам да, къде е развръзката, къде е рецептата, която ни се дава. Обществения натиск, да, само, че, както каза господин Смилов, аз благодаря, че някой дясно го казва. Защо? Нека, нека има мнение за това. А, както каза господин Смилов, защо, ако хората смятат, че трябва да има по-високо преразпределение, вие не го приемате? Защото на, то, на този въпрос не отговорихте. Еми аз, може и да съм пропуснала. Колкото до, до въпроса на господин Смилов за това, че ам, а, се говори повече за чуждите данни, за, за американски и прочие. Аз имам още малко графики, ама се опасявам, че след като имаше критика за две, може да има още повече за другите пет. О, не, не говоря за вашата критика, говоря за това, че въобще имаше графики. Защото вашата критика абсолютно несъстоятелна в случая. в случай. А, колко, а, говорим страшно много за трудова мобилност, но говорим за социална мобилност, а това е, а, това е проявлението на равния шанс. Това за което и господин Ганев всъщност се съгласи, той каза, че трябва да има равен шанс, не а, равенство, но равен шанс. В тази връзка, аз, страх, ме, страх ме беше да я пусна, защото <laughs> пак, е <laughs> пак е от онази книга, която беше критикувана. Тук се показва връзката между а, развитието на сина и доходите на бащата. Сега, не знам каква критика ще излезне от тук. Това, което мога да кажа е, че днес говорих с Боян Захариев, който, а, за, който ми е директор там, където работя, той каза, че същите изследвания са правени с българските данни от рейтинговата система на висшите, висшите учебни заведения и показват абсолютно същата зависимост. Тоест, дори човек да завърши висше образование, реализацията, Заплатата, която ще получава след това, е в сериозна връзка с а, средата, в която е израсъл. Ние не можем да създадем равни шансове на дете в неравно семейство. В семейство с, а, ами, с сериозни дефицити, нека така да го кажем. Защо? Защото елементарен пример. Ако майката се разболее и се наложи да се правят разходи от сорта на 10-20 хиляди лева. Детето какво се очаква да направи? Да се отърче от това семейство, за да не носи тежестите на семейството? Не, не може. Не може и детето от малко да се институционализира. Защото нали, това, е, това е което критикувате основно от дясно, нали, сериозната намеса в личния живот. Е, това е неприемливо и отляво да вземеш детето, за да можеш да му създадеш една различна среда и да му създадеш на него равен шанс. Нали? Заедно с останалите деца, които са иззети от семейството. Няма как да стане. А, ето още малко данни, които са от България, господин Смилов. Да, съгласна съм с вас, че а, няма ясни показатели за това, а, че последните 10 години неравенството сериозно се увеличило. Но ние сме неравно общество, както казахте, от десетилетия. И нас не може да не ни тревожи а, това, че 44% от населението усещат а, тежка липса на, на блага. И това е за тежката липса, защото липсата на блага по принцип в българското общество стига до 60%. Това е само тежката, пак казвам. Само че... Съгласна? Добре? Не, не, не. А, ви... <съща> само, да, само да уточним каква е темата. Да, да уточним каква е темата. Трябва ли да се намаляват неравенствата? Ние не говорим, не, не знам да сме уточнили за, за къде, за точно коя общност, дали ще бъде Рокерската или Чалгаджийската, за това давам примери. за може намаляват, и остават Кое? Хората, които... Ние все пак видимо повечето сме оптимисти. Не ни беше хрумнало, че може на тази посока да изравним неравенството. Но да не е абсолютно. Може. Между другото, ако, ако не се лъжа, а, един, от, един от левите мислители казва, че е по-добре капитализма да стане възможно най-див, защото тогава гражданите няма да търпят и сами ще се оправят с тези, които им пречат. Не знам дали за това говорите, но натам, натам вървят нещата с 100%. А... Това, това, това, е един аспект, това е един аспект от бедността. Ама какво значи тръгваме? Вие кой момент приемате за начален? Извинявайте, но за да има обща база, от която да се тръгне да се преодоляват неравенствата, първо трябва да си стиснем ръцете по това, че трябва да се преодоляват неравенствата. И аз все пак вие заправяте тезата на Георги Ганев от началото, която гласи, че ние нищо не знаем за неравенствата. И в този смисъл е по-добре да не действаме по никакъв начин. Първо да узнаем и след това... Ма ние бързо ще съгласим, че не знаем. Вопросът е като не знаем да правим ли нещо или да седим с кръстени ръце, докато знаем. А, е, добре, тогава по-добре не знаем, отколкото се трепя. Момент. Ако, ако, ако да, не знаем, само баня. да довърша, ако не знаем, то тогава няма изобщо за какво да си говорим. Всеки от нас казва това, което знае. Това е диалог, господине. Това е, това е договорката. Да казваш това, което знаеш. Не да мълчиш и да казваш не знам, или позиорски да казваш не знам, ама еди какво си. Нали? Те, това... Има разлика между двете неща. А... Кой, кой спомена, само господина, тук спомена за, за инвеститорите, които се изнасят да. в други държави. Да, така е. Факт. Само, че това не означава, че трябва да започнем да им плащаме, за да им работим. Само за да ги държим тук, нали? Има едни минимални условия, които те трябва а, да изпълняват и тия условия ги решаваме ние. Смъкването на гащите до а, глезените не е решение, така мисля аз. Колкото това господина нали, направи реклама за реформаторски блок, тук имаме и от лява партия и те могат да си направят реклама, но не виждам защо. А, само секунда да се доизкажа. Чудесно е, че имате някаква а, програма от реформаторския блок, която ще а, повлияе на бедността. Това, което на мен ми направи най-голямо впечатление, беше необлагаемия минимум и то далеч преди това правителство да го приеме. То някак копира от вас. Браво на вас! Не знам как го направихте, обаче правителството взе от вас мярката и я приложи, ама почти на 100%, така както си я бяхте разписали в предизборната програма. Еми, аз не смятам, че това е, е, това е варианта да се влияе, защото първо това показва абсолютно неразбиране за това каква тежест имат 30 лева в една минимална работна заплата. Някой не разбира, някой не разбира, че тези 30 лева понякога са въпрос на оцеляване. И те не могат да се чакат като годишен бонус на края на годината. Не бива. Не може държавата да ползва а безлихвен кредит от най-бедните хора една година и накрая да ги кара да попълват данъчна декларация, за да може да им ги върне. Нали? Съжалявам, мали. че това правителство взе от вас това ваше предложение аз, и решение. Аз, аз, аз много моля да не, много моля да, да, да, да Вече Прекратим. въпросите са а, пет... Да, много а, бързо ще помоля реакциите и въпросите. А, и сега, съжалявам значи, много за реформаторския да. блок, но няма как да има втория реакция. Просто няма начин да стане, не, а, айде, защото има кол... пет други. Така. И за да не е нарушено усещането ми за справедливост, освен това, ако тук има една лява партия, много моля тя веднага да призове да се гласува за нея, за да има равенство в а, публичното пространство. Така, призовах, има ли някой да го направе? А, аз не знам коя е, иначе и аз чак да го направя. Добре. Аз имам съвсем... Чакайте сега. Айде, да. Съвсем uh, конкретен и кратък въпрос към господин Ганев. Разбрахме, господин Ганев, че според вас държавата не е способна да преразпределя uh, доход а нещо повече и не трябва, а, само не разбрах какъв е другия альтернативният начин това да се случи. Тъй като наистина причините за неравенството са важни, причините за обедняването в България също имат може би значение, но към днешна дата единственото, което е от значение, е как това неравенство може да бъде е, преодоляно доколкото това е възможно и нещо друго, може би, производен въпрос. Трябва ли да градим представата си за държавно устройство и за ролята на държавата основа на конюнктурата? Шайката, разбойници и за които вие говорите. Може ли това да е отправната точка, сегашното или предишното правителство, за да изграждаме цялостната си концепция изобщо за функциите на държавата? Здравейте, Георгиев съм аз. Ами не, аз от самото начало още това, което бих искал е някакси малко по-конкретно. Като говорите това с подоходния данък, окей, супер. Или той както спомена реформа в съдебната система. Ама примерно като казвате, има много кулшари, нали, има и много празни жилища. Добре, какво предлагате? Конкретно, с две думи. Ние предлагаме така, така, така. Ама момент, да, аз съм с десни убеждения и нямам нищо против общински жилища. Окей, супер. Обаче, какво значи общински? Защото така общински знаеме какво стана с общинските, нали? Е, какво стана? Всички знаят. За точко добре и добре е от десни. Десни Леви всичките са такива, аз не казвам. М? Много ви моля да не влизате така, така в дебат помежду си и или, без а, това сме много друго, назад какво? с време. 2 милиона без, а, без а, осигуровки. Окей? Първо, какво правим с тия 2 милиона? И второ, да речеме, вече им се плътат осигуровките от там нататъка. Те ще продължават да не плащат или ще сложиме като в Германия някаква минимална такса, която там всеки си я плаща. Нали? Обаче, ако е колкото там 10 кутии цигари тука, 50 лева, ще си ги плащат ли хората, защото сега е 18 лева, ли колко, и пак не ги плащат. Не значи... <татъл> Добре, начи, в България казваме, изчистваме двата милиона и на другите ще даваме. Ще им плащаме осигуровките, които не могат. Така ли? В смисъл, някакви по-конкретни такива а, мерки. Колко 600 или колко хиляди са... Ага. Аз с, много с, моля за малко по-концентриран Държавата им плаща осигуровките. Вие ще кажете. Няма... Това нормално ли е на съди и на прокурори, които имат три пъти колкото мене, а работа в частна компания, точно е такава, каквато той каза, че идва тука при нас, значи пък ние се облъг... Облъг... ставаме по-богати. Нали? Но както и да е. Нормално ли да им плащаме? Само позволете ми да реагирам. Вие задавате последно, въпроси да, за конкретни социални дума. политики. Да, и само ще как... припомня, че такива дебати по всяка една от тези социални политики, червената къща ще проведе. Окей, Просто трябва бъргам, историческо начин, търпение. Е така, Заповядайте през юни, ще, а, ще разберете ще за юни. ЖП, Транспорта. Супер. През юли, надявам се, през а, август а е няма да така, има. И така, да, защото първоначално се описва картата и после вече маршрутите, по които можем да минаваме. Да, така е. Но ви благодаря много за интереса и предлагам винаги. просто бързо всички да минем към що, следващия коментар. Надали богатите искат съвсем да има супер бедни. Аз не мисля, че в Америка най-богатите са толкова гадни въпроси, и казват, това, те да се там да тънат. А може ли следващия поред, който търпеливо чака да зададе да, да, да, да, въпроси да направи коментар? Очевидно, че съм представителя на лявата партия, член съм на българската левица, която е член на Европейската лява партия, чийто кандидат за председател на Европейската комисия – Алекси Ципрас. Но тук искам да се намеся като адвокат. 25 години съм адвокат и тъй като господин Ганев излезе с тезата «Върховенството на закона». Като адвокат, а като адвокат виждах как закона ни даваше даде възможност за едно ограбване на а, държавата, на това, което беше сътворено пред 1989 година, чрез ремедетата. На едни работници се обещаха, че те ще могат да си купат предприятията, да си ги управляват, след това дойдоха едни богати хора, които дигнаха а, капитала на дружеството и си ги прибраха. Беше ли законно? Беше. Правилно ли е това върховенство на закона? Справедливо ли е, според мен? Не. По същия начин закона допусна а, хора с, огромни, а, с огромна собственост да задължнеят към държавния бюджет с ДДС. Един такъв мой клиент си прехвърли а, фирмата на един овчар във Варненско. Беше ли законно това? Беше. Справедливо ли беше? Според мен не е. И докато ние тук не, се, ам, не намерим съгласие поне да има общ равен достъп до образование, Вместо да разсъждаваме между ние държавата или ние гражданите, вече като наказателен адвокат ви казвам, че идват едните бедни, наобразовани, умрели от глад хора, които са готови за да се добърят до къща и хляб да ни избият зъбите и ние да останем без зъби. И това неравенство трябва да бъде по някакъв начин туширано. Благодаря ви. Благодаря ви. Как ще коментирате а, случай от реалния живот? Е, аз за 300 лева няма да работя. Казани от човек, който 7-8 години вече е безработен. И към двамата дискутиращи. А, другия ми въпрос, другия ми по-скоро коментар, или въпрос към вас е да коментирате думите на апостол Павел, който казва, по-блаженно е да даваш, отколкото да взимаш. И това е отправено към бедни, към богати, към а, хора с а, физически възможности, с умствени възможности и с липса на такива. Мерси. Благодаря ви сега, ако и нашите. още един ли? Добре. Аз път кратка. Искам само да кажа, че искам да изкоментирам този аспект, че аспекта взимане даване. Вие ще вземете от ения, дадете на други е: как знаете от какво имат нужда тези, на които се готвите да дадете. Защото хората имат различни нужди. И а, оттам проистича един голям проблем, че... А, аз пък ще си послужа нещо с поговорка, която имаме в България, че човек на сила може да му вземеш, но не и е да му дадеш. Има хора, които не искат да им бъде дадено това, което вие искате да им дадете. Образование. Те се отказват сами от него. А, възможности за работа. Те се отказват сами от тях. Пример, за 300 лева няма да работя. Извинявайте, имате ли статистика? Колко, не. колко не. процента от хората се отказват съзнателно от работа а, и не, от не, образование най-вече? Смисъл за образованието особено силно ме вълнува. Колко а, просветени Добре. граждани се отказват съзнателно през частния си личен избор от образование? А, само да кажа нещо. А, сега просто ми идва на ум. А, хората в родопите, които протестираха, които нижаха тютюн, а, те, вместо, а, те казаха, ние ще спрем децата си от училище. Вместо те да имат стимула, да ги пратят... Искате за, да, да кажете, че децата, децата им сами са се отказали съзнателно и рационално от образование? А, Страхувам искам, се, че не казвате не искам, това. Не искам да кажа това. Да. Смисъл, Не искам да кажа това. Искам да кажа, че техните родители, за тях това не е ценност. Искам да кажа, че а, когато те решават, че а, те ще извият ръцете на държавата, Uh, те някакси предпоставят, че техните деца също ще нижат тютюн, спирайки ги от образование. Те могат да, да използват друг аргумент, но не използват друг. аргумент, Те просто извиват ръцете на държавата, със спирайки децата си от училище, което за мен е абсурд. И ще кажа още нещо, смисъл с това ще приключа, защото uh, наистина сме напреднали във времето. Uh, това, което uh, по въпроса също за взимането, за даването, uh, държавата е измислила някакви. Uh, дори в системата на здравеопазването а, някакви политики. Страшно много майки в момента се отказват от задължителните вакцинации, което е същото. В смисъл, просто, просто ви а, искам този аспект да погледнете взимането и задаването, защото госп, а, а, господин Ганев не знае, но тя знае. Е, как знаете, от кой, от кой от какво има нужда? Хората са различни. Вие просто трябва да признаете а, различните нужди на различните хора. Това искам да кажа. Отношение на образованието, вероятно да, ни има в Министерството на образованието и можете да ги намерите. Обаче, доколкото аз знам, до 8-ми клас образованието е абсолютно безплатно. Вие със сигурност нямате дете, моето дете е до 8-ми клас и със сигурност не е безплатно образованието, да ви кажа. А какво плащате? Плащам учебници, дрежки, закуски. Какви ли не неща плащам? Инфраструктура и така нататък. Както и да е, много ви благодаря а, за краткостта. А, надявам се, че и нашите панелисти ще бъдат кратки, въпреки и многото въпроси. <laughs> и ще успеем да свършим в не, все пак в някакъв приличен час, за да се отдадем Слише. на общностите си. Добре. А, а. Може ли? Да, съвсем, съвсем набързо. А, про... Да, накрая се реших. <laughs> Не, просто струва ми се, че, че, че има едно такова говорене за бедните и нали, нуждаещите се в тяхно отсъствие, т.е. тякаш те нали, не би трябвало да се участват в този общ разговор за това какво е държавност, как тя да преразпределя богатство, как тя да а, формира политики и прочее. Това, че някои хора са отишли на контрапротест през лятото, а, не значи, че са били а, принудени с нож нали, в градите. Ако им кажете това нещо, те със сигурност нали, ще ви кажат, че вие сте разбойника. И за тези хора, да кажем реформаторския блок е разбойника, разбойническата шайка и така нататък а не, а? тези, които вие назовахте. Така че мисля, че трябва някакси да се води дебат, дискусия между тези две нали, крила, а не просто едното нали, да казва на другото, всъщност вие нищо не разбирате и сте манипулирани и следователно всъщност нямате а, а, право а, да участвате в граждански дебат. Кой им каза, това? Аз не съм... Правил. Аз казвам не знам, бе, аз през цялото време повтавам, че не знам. И говоря, че трябва да създадат обществени механизми, за да научим. Не, вижте, е, все пак, смисъл, това, в това се състои основният софизъм от софистика нали, на вашето изказване, не знам. Вие казвате не знам, не знам, не знам. И в същото време казвате, че знаете кой е отговорен за всъщност цялата бедност в България. Тази шайка, която е на нали, върха на държавата и която всъщност краде а? и не преразпределя. Това го знаете, нали? Имам подозрения, както казах в началото. Имам подозрения. Вие мислите, че тя не е такава ли? Аз мисля, че трябва да сме готови да приемем, че има хора, които са граждани на България и които знаят, че това не е така. В смисъл, мисля, че трябва да го приемем. А, това е Кое не е така? Че не Шайка управлява България в момента. В смисъл, това готов ли сте да го приемате, за да влезете в дебата? Абсолютно съм готов, но, но, но това, което знам от докладите на сметната палата, е, че общественият ефект от разходите на тази държава е изключително слаб. Добре, И че не, тя може да. Да, да харчи своите пари по един значително по-полезен за бедните хора начин. Това е съвсем различно. Това го знам да. от докладите на сметната да. палата. Но в същото време, да, стъпката, която правите в повече е да кажете, кой отговорен за тази неефикасност. Нали, това не е институционална дисфункция, това е една крадлива банда. Това ми се струва вече, нали, как да кажа, една стъпка в повече и не може да се извлече okay. от докладите на сметната палата. Това е моето мнение, николко не задължавам с него. Наистина имам това мнение, но това е въпрос на мнение, наистина така е. Съгласих се. Ако някой смята, че управляващите България последните, да не казвам колко мандата, са всъщност правят възможно най-доброто, то е абсолютно оправдан да има това мнение. Но както виждаме резултатите, от гледна точка на бедността на българите, за, за неравенството. Не знам, защото основната мярка за неравенство, което е, нали, се популяризира, не показва някакво голямо увеличение е, нали, на къде отиват нещата. Всъщност не знаем дори по тая мярка. Е, но със сигурност бедността не е там, където бихме искали да я виждаме всички. Е, надявам се, че това е знание, което приемаме. Нали? Е, от, всякъде, от където откъдето и да погледнем, където и го бутнеш, и излиза бедност. Значи, може би не се справят чак толкова добре и възниква въпросът, защо? Възниква въпроса защо? Един възможен възможно отговори, дивия капитализъм, разбира се. Дайте да национализираме всичко, всичко да стане държавно, държавата да координира, държавата да планира, добрата държава, нали, която иска да помага на бедните. Да, ма тогава защо та също добра държава харчи парите по начин, който не носи на бедните. Що така? Така, да, може, може, може, разбира се. Сега, само по бързо по, по, по а, темите, така. Първия беше, нали, за, за че държавата, а, мой аргумент бил, че държавата не е способна да прераспределя доход. Моят аргумент е, че аз не знам достатъчно а, за способността на българската държава да преразпределя доход. Данните, с които разполагаме от тези доклади, които имаме, е, че тя не харчи парите, които събира, по обществено, социално, ефективен начин. Това го знаем. Дали може да почне да ги харчи по социално, по-ефективен начин, включая действително да започне да изравнява житейски шансове. Независимо дали през образование, дали през здравеопазване, дали през някакви други възможности, които отваря, примерно да създаде така бизнес-седача, много по-лесно да се намира работа в България, отколкото е в момента и другото, и другото, и третото, и четвъртото. Не знам. Хубаво е да измерим и да почнем да говорим. По никакъв начин не приемам тезата, че а, а, не може да говорим, освен ако не казваме кой какво знае. Напротив, можем да седнем да си кажем не знаем това, не знаем това, не знаем това. Какво да направим, за да можем като общество да започнем да узнаваме? Да научаваме. Кои са тези обществени механизми, които водят до знание? Повярвайте ми, държавата е един много дефектен механизъм за познание. Изключително дефектен. Ако не беше такъв, дет се вика, социализма ще е ден днешен да процъфтява. А... а, знам каква е альтернативата. Казах ви, има хоризонтални мрежови човешки механизми за откриване на информация. Кой от какво има нужда, колко точно нужда има, кой какво може да допринесе за обществото, не през държавата. Знам, че е един от тези възможности, да, благотворителността е един възможен механизъм, Uh, всякакви частни uh, uh, действия в, uh, по отношение както на образование, така и на здравеопазване, така и на много други стеи, включително социална взаимопомощ съществуват. Има, uh, има много хоризонтални човешки механизми без принуда, без официално на доход, които могат да работят. Защо не се опитаме като общество да изградим и такива механизми? Защо всичко през държавата? Значи, основният ми аргумент е, че э, структурно, структурно българското общество е роб на своята държава. Защото то не може без нея. Няма механизмите. Шведското не е роб, въпреки, че тя преразпределя Швеция много повече, шведското общество разполага с граждански механизми, ако държавата не си вър, върши работата, да я шамароса жестоко и да го направи по своя си начин. И тя много добре го знае. Има конкуренция. Българската държава няма конкуренция, знае, че няма конкуренция и, много се извинявам, се държи съответно, като един монополист без конкуренция. Гледате много в очите и ни казваше ще стане каквото аз ти казвам, защото нямаш мърдане. Българското общество няма да забогате и няма да изравни неравенството, докато не убеди своята държава, че има други механизми, че може без нея. Тогава вече тя ще бъде принудена да се съобразява. И тогава вече държавният механизъм може да се окаже много по-добър. Но не когато е пълен монополист и го знае. А, съмнявам се, че напълно ще се откаже. Съмнявам се. А, сега по, по въпроса за. А, гласувайте за бурската левица в неделя за политическа партия, българската левица, някой да не се обърка. Абсолютно. Така, а, по въпроса за, за 300 лева няма да им работя, това всъщност е въпроса за опортунистическото поведение. Смисъл, а, има работа за 300, там 340, това за 300 е незаконно. А, има, има хора, които отказват и много по-високи от това. Аз съм я чула тази фраза за значително по-значителни суми. Нема да им работя за примерно 400 лева. Значи това е човек, който абсолютно съзнателно се отказва да допринася, дори да е само за 400 лева, а, разчитайки на това, че ще получи за потребление, т.е. за отнемане от обществото, все пак през преразпределителните системи. Това за мен е опортунистично поведение. Това е поведение на опортунист, човек, който иска да живее на гърба на други защото свободното време все пак има някаква стойност за разлика от работното време. Очевидно в България, нали, труда, работата е нещо гадно, което носи само отрицателни емоции. По отношение на апостол Павел, значи, е, нека да ги об, обединя някакси двете, нали, това няма да им работя за 300-400 лева, и, е, нали, на, на апостол Павел за, за блаженство на даващите, имаме една хубава поговорка в България, «Зало работи, зало не стои». Хубаво е път да я следвам. дори да ня... дори някой да не ти плаща заплата. Бе работи бе, допринася нещо, прави нещо. Ви лицеви опори ли прави? Примерно, това? лицеви опори това, айде да го оставим генчу нали с лицевите опори. Нещо прави, нещо прави. нямаш работа, не, не ти плащат заплата, не нямаш заето във формален смисъл на Помагай нещо, намери нещо някак си да допринасяш. Залудо, Залудо. Залудо. Но така? Сега, от какво имаме нужда и как знаем? Това според мен е въпросът, който заковава нещата точно а, където трябва. Как да узнаем? Как да разберем? Как да разберем кой от какво има нужда? А, аз нямам отговори на този въпрос, но смятам, че като общество е хубаво точно там да ни е дебата. Как да подредим живота си така? Какви взаимоотношения им да изградим, че да започнем да научаваме тези важни неща? Защото в момента, нали, с, с, с идеята, абе не, е не, неважно тук да вземем от богатите да дадем на бедните, всъщност, абсолютно заобикаляме този изключително важен въпрос и нито помагаме на богатите, нито на бедните. Това е моето подозрение. Ма да е само подозрение, защото не знам, може па да е точно това рецептото. А може ли да приемем това последно съмнение като обобщение, последните ти думи за дискусията? А... Добре, благодаря, Добре, аз тък му щях да питам господин Ганев за това, защо в Швеция държавата не е лоша. Той отговори, защото там има гражданско общество. Ми очевидно проблема не е в държавата по принцип, а в това, че няма гражданско общество. Защо изкривяваме тогава диагнозата? Диагнозата не е това, че има лоша държава, че държавата по принцип е лоша. Не, държавата не е лоша. Държавата сме всички ние. А това, че сме се отдръпнали от това, което се случва в обществения живот. Това си е наш проблем, но това е проблем и на неравенствата. Защото когато един човек вижда, че това, което се решава, мерките, които се вземат, са в интерес на някой друг, на този някой, който може да си напише а, закон специално за него, и тук не говоря за Америка, говоря за Ванко, примерно, а, и, и ред такива други примери, е да, ето. Ето ви, Газпром, въпреки, че аз не съм чела, там вие дигате многото шум. А... Добре, добре, окей. О, ма нека да не ме, да не ме да обвинявате в позиция, която не съм заела. Не знам, не желая да говоря по темата Газпром. А... Така, разбрахме се и това е чудесно, накрая, че проблема не е държавата. Не е това, че държавата е лоша, а че няма гражданско общество. Ама ако го бяхте казали още в самото начало, ние просто нямаше да водим този разговор, защото аз съм напълно съгласна с това. А вношенията, че държавата по принцип е лоша, а, са изключително вредни. До толкова вредни, че извинявайте, маса пак ще прескоча през океана. А, там толкова са им втълпили, че държавата е лоша, че един човек става на, на едно събиране, и казва, моля държавата да не ми пипа програмата Medicaid, мисля, че беше, здравната им програма. Той не знае, че тази програма всъщност е държавна и я пази от държавата. Ма с си, цялата си енергия, всичките си сили ще хвърли толкова човек да пази от държавата държавната програма. Нали, до толкова е стигнала вече манипулацията и пропагандата. Нека да се спреми, нека да говорим, е това, което го казахме, накрая да го казваме в началото, за да може тия 2 часа или 2 часа и половина да бъдат малко по-ползотворни. И е, да, така е, аз не... А, ама аз току-що се съгласих. А какво сме наследили, вече е друг въпрос. Колкото до това, аз няма да работя за 300 лева. Ами, вижте, вие не описвате каква е цялата ситуация. Да, ако един човек живее в източната част на София и трябва да, да работи в западната част на София, да купува по три билета в едната посока и три в другата, ако има други неща, които други задължителни разходи, с които е свързано това пътуване, няма да работи за 300 лева. Ама вие откъде знаете какъв пример е дал госпожата да отговаряте? И с тия 350 си по 15 километра. Ама вие сте бил сам. Този човек може да е с семейство. Не, виждам, че вие сте изключително работлив. Това е чудесно. Само, че не дайте да говорите от името на всички останали. Другата, Добре, може ли само да се доизкажа? Аз не давам пример, аз казвам какъв е възможният вариант. И аз съм отказвала работа и за 1100 лева. И пак ще я откажа, защото това беше експлуатация. Аз знам, че мога да работя за повече и мога да получавам повече. Така че, не дейте вие да казвате за колко ще работи един човек. Този въпрос дойде, за да предположи, че хората са мързеливи, което беше подето от господин Ганев. И защото. И за... Да, ама аз не го отричам. Естествено, че има такива хора. Но тези хора. Секунда, те не получават. Вие изобщо не сте запознат с социалната система, господине. Вие знаете ли какви са изискванията, за да получите 65 лева гарантиран минимален доход? Моля да отговорите. Какви са изискванията, за да се получат 65 лева гарантиран минимален доход? Знаете ли? Не знаете. Така, тези 65 лева на месец се получават. Ако човек е регистриран в бюрото по труда, ако няма жилище... Което може да отдаде под найем, ако работи по 4 часа на ден по половин месец и още един куп изисквания, Матия са ви достатъчно, за да разберете, че за да се добере до 65 лева на месец, този човек трябва да е наистина дъното. И кушарите не се вписват в това, защото те нямат документи. Когато нямаш документи, ти не си регистриран, ти не си регистриран в бюрото по труда. Добре когато говорим за социални паразити, да знаем какви са изискванията за получаване на 65 лева на месец. Нали, нека да не говорим празни приказки. Другата госпожа, която ме попита, откъде знам аз какво искат хората? Аз не знам какво иска всеки отделен човек. Не ме интересува вие дали искате къса пола или дълга пола. Дали искате косата да ви е къса, накъдрена, права. Това не ме интересува. Интересуват ме основни, базови неща. Вас очевидно ви а, интересува това дали трябва да има вакцини. Да госпожо, ще има вакцини до, до момента в който вие след като не ги искате, не предизвикате референдум, не създадете интерес в обществото и не, а, не спечели вашата гледна точка. До този момент аз не искам да, да виждам новини като това майка се отказа от вакцина срещу менингит, детето е болно от менингит. Това е моята позиция и смятам, че това е възможно най-демократичното. Не, не можете сега, аз говоря. А, това е възможно най-демократичният начин за вземане на решение. Искате нещо, имате някакви идея, смятате, че вашата позиция е по-добра, Обедете хората, направете референдум и го спечелете. Това е варианта. Не да ме питате дали... Дали съм сигурна в това, че хората имат нужда от здравоопазване и образование? Сигурна съм. Ако казвате, че има деца, които се отказват от образование, едва ли е така? Нали? Има деца, които са отпаднали от училище. Те са поради различни причини. Вярвайте ми, нужна ни е още една такава дискусия, че е малко по-дълга, за да разясним всички причини, поради които децата отпадат от училище. Но не дейте да вменявате... А, а, така, мнението, че обществото няма нужда от здравеопазване и образование, за което говорим до момента, почти през цялото време на тази дискусия. Накрая, само искам да кажа, че силно се надявам неравенствата да се намалят, макар и, и а, някои хора тук да не ги впечатлява това, че 60% от хората страдат от липса на основни блага. Благодаря. Много благодаря на, на всички. Припомням само, че това е просто първия дебат от една дълга серия, в която ще се опитваме така толкова дълго, а може би понякога и по-дълго да си говорим за това как си мечтаем да живеем заедно, защото в крайна сметка за това става дума в политическото. Първи опит за мен е поне много интересен. Благодаря на панелистите, благодаря на залата за реакциите и провокативните въпроси. И се надявам да се видим отново през юни, когато 27-ми, когато ще обсъждаме транспорта. Много конкретна тема, между другото. Хубава вечер и в неделя гласувайте!